Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Abiton Örnäs, avsnitt 132. Där är Nico tillsammans med Färnan. Och vi är tillbaka. Ja! Vi har haft lite ledighet. Det var det så skönt första veckan, sen blev man ju fan bara uttråkad. Det gick fort att sakna och sitta här framför och bara prata skit en gång i veckan i alla fall. Det var ju så, så vi fick lite ledighet och vi sa ju att vi skulle faktiskt börja... Första maj, men det ändrade vi för vi har ett samarbete på G som vi tyvärr inte är redo att presentera ännu. Kanske har det kommit ut när det här avsnittet sen släpps, men just nu har vi ingenting att säga. Men vi ser fram emot det och det ska bli kul när vi kan annonsera det. Så det var en liten godisbit ni kan suga på. Om inte annat så håll tummarna för oss. Precis. Eh men nu när vi har varit lediga, vi har ju inte bara slappat Utan vi har ju diskuterat och vi har ändrat runt lite Så vi... Det kommer bli lite annorlunda upplägg på hela podden Ett aboncomics läggs ner Vi har inte tid, ork eller råd med två poddar Så vi drar ihop det helt enkelt och kör Abiton Örnes bara satsa stenhårt på det istället Men det gör att vi drar över comics och allting i, till det här istället För det andra... Vi ändrar Abit och Örnes också. Vi har ju kört massa olika... Och Färnan, du drog ju väldigt bra idag när vi snackade att Abiton Örnes är ju något levande hela tiden som vi jobbar på och försöker ändra och få dit och datan. Uh, nu kommer vi köra på två segment istället. Vi kommer fortsätta med vad vi har nördat och det andra kommer bara vara nördsnack. Där vi helt enkelt tar upp uh, diskussioner om de nyheter vi tycker är intressanta. Biofilmer och sånt vi har varit och sett och allting. Och bara hålla en diskussion. Tänk så att ibland kommer ha en tredje grej också. Och det är efter... Vi kommer stänga ner... Ska, vad heter det? Twitch och de här videorna. Och så kommer vi köra på SpoilerCast. Har vi sett en bio? Vi kör först utan någonting. Utan att förstöra eller spoila. Vi säger bara vad vi tycker om filmen lite lätt. Och sen efter... I bara ljudfilerna Så kommer du kunna höra exakt vad vi tycker Vi kommer berätta vilka är det som har dött Och vilka scener var vi käpprätt åt Hälskot och allting eh, Just för att vi hoppas att det ska bli ett lättare koncept Och just en roligare Diskussion helt enkelt eh, Vi ska kunna sitta och snacka skit Precis som vi vill göra Men då för Då är den stora frågan, vad har du nördat? Eh, ja eh. Vi har ju bland annat båda två spelat Mad Max, mm. vet jag. Och jag har ju faktiskt inte hunnit så långt. Jag har bara hunnit en, jag är, jag är kanske två timmar in. Om jag ger mig själv lite cred så två timmar in när jag kommit kanske. Och ja, det, det här är ju fan spel ju. Jag tycker det är askul, verkligen. Ja. Det här är ju Playstation Plus-spel Den här månaden just nu Ja. Och det här är verkligen en sleeper-hit ja, Jag verkligen. har hört talas om den lite Tack vare När jag hörde om den, den kom ut Första september 2015 Så det var ett tag sedan nu mm. Men jag mm. hörde den tack vare uh, Colin uh, Vad sa jag att han hette då? Colin. Mockery Eller vad heter han? Blä. Colin i alla fall, han var ifrån uh, Play, vad heter de? IGN och Podcast Beyond, och han var från Kind of Funny, han är inte kvar någonstans längre, men han pratade väldigt gott om det här spelet. Mm. Och jag tänkte bara, ah, men det kom så mycket just där runt tiden, så jag hade inte riktigt lust att ta upp det. Men nu var det gratis, jag bara, men jag testade det, det kan ju vara kul. Jo, på tre dagar, 22 timmar senare, det är jävligt kul. <laughs> ska Igår jävligt spelade här, jag... Ja. Det här kommer Alltså varför jag har plockat upp det här och spelat, äh, spelat överhuvudtaget inför det här eller inför idag är ju bara på grund av dig. För att mm. jag gick in, vad blir det det? Femte, sjätte där någonstans när vi får eh, annonserat vad som är Playstation Plus-spelet för månaden som kommer. Så jag gick in och kollade. Jag såg det stod Mad Max. Alltså jag har ju missat allt som har med Mad Max att göra. Alltså filmer, ingenting sånt. Jag har bara hört tala små grejer om det liksom. Så jag trodde ju jag tänkte så här: Okej, okay, det här är ett spel som jag kanske bör åtminstone lägga i mitt bibliotek. Men jag hade absolut mm. inte laddat ner det. Inga planer på det. För att jag har en hel hög med spel ligger här. Sjämshögen har ju blivit tragiskt lite mindre under den här pausen. Så att mm. ja, men efter dina lovord om det så var det bara tvungen att säga: Okej, okay, det är bara att gå in, ladda ner och börja köra. Och som sagt, jag är ju inte ens i närheten av hur må så många timmar som du har. Men Alltså, det är ju... Jag gillar det bara, så här långt. Mm. Alltså, som sagt, det jag avspelade mycket. Igår blev det nästan 13 timmar streck. Och jag har bara haft skitkul. Inte för att det är något speciellt ist egentligen. Det här är ju en öppen värld, liksom. Ja. Det finns några stängda delar, men... Och sen är det bara en klassisk... Det är några olika... Ska säga Uppdrag, klassiska uppdrag som ska göras Det är som torn eh, Vakttorn, eh, så kallat Scarecrows som är utsatta lite överallt För att skrä... Eller inte vakttorn Det är mer som skrämsel att det här är De här eh, Roadkill-sands territorier Så de har satt upp scarecrows eh, Lite överallt för att markera Och De ska man riva ner Det står snipers lite överallt, det finns eh, Klassiska tillhåll Där de är som deras baser Lite överallt uh, Och så finns det minfält Utsatta Och så är det en till konvoy uh, Där mm. det är en bil De följer en sträcka bara En bil, alltså ska du köra sönder Det är de grejerna som finns På varje del av kartan Varje ny del uppdelat i fyra Olika delar kan man säga Som tillhör ett territorium och för att lösa upp de här territorierna så ska du klara av alla de här grejerna. Mm, eh, mm. Och när du har gjort det så hjälper du det territoriet. Och det territoriet har ju en god som du lå eller du Smugg, tar dig in i hans hushåll och hjälper honom att få det här för att du ska få kvar och liknande. Mm. Och egentligen inte det är speciellt. Det är nästan alla öppna världsspel har den grejen. Eh, och det här världen är jättetråkigt Det är öken Allt är alltid exakt likadant överallt Det är öken mm. Men jag har jag fastnar helt i det Det är så jäkla kul Speciellt för alla uppgraderingar De här baserna hos den här personerna Som du man ska säga hyr in dig hos ja. De kan du uppgradera För att hjälpa dig Du kan även uppgradera din person Men du har alltid din bil också Som du kan uppgradera Men du kan inte det är inte bara att du kan uppgradera din person att hela tiden. Utan ibland får du också skill points. Som du kan uppgradera din karaktär på andra ställen också. Så nu har du fyra olika skill trees. Och fyra olika ställen. Att kunna uppgradera det på. Och det är inte lite att uppgradera heller. Satan i gatan. Om man kan uppgradera grejer. Och det är skitkul. Jag har som sagt spelat hela tiden. Jag har inte ens. Jag har kommit till andra. Vad heter det. Hushållet att hjälpa. Och är kanske i. Fjärde eller femte story mission Uppdraget Och som sagt, jag har spelat 22 timmar För jag har gjort klart allt i första territoriet Gjort mm. allt hos honom Och bara latchat Och jag har haft shit kul Och bara hela tiden Och jag är samma sak om och om igen Men jag kan inte sluta Det är som en eh, dråg nästan bara, men, bara lite till, bara lite till <laughs> Den grejen hela tiden Men jag har en eh, fråga så här För jag som mm. ändå har spelat spelet nu Och som jag märkte att vi kanske hoppade över lite grann eh, vad är själva storyn i sig? För att jag är inte helt övertygad om att jag har fattat mm. vad, vad det är vi gör i den här världen. Nej, det som är att du får ju en typ mindfuck, det första som händer för du får ju en enda lång cutscene, eller intro-scen direkt i början där du inte spelar någonting. Och det slutar med att det är några roadkills, de här bad guys och deras ledare, alltså den stora ledaren jagar Mad Max direkt i början. Och där händer lite grejer, jag tänkte spoila. Det som händer i alla fall är att din liksom svarta bilen som är med i filmerna, blir stulen. Och som jag har fattat av spelare så är det liksom, du vill ha tillbaka din bil. <laughs> det är egentligen det. Och, plus att man, och den är i slutstaden då. Där all bensin och sånt finns. Mm, och mm. du träffar ju eh, eh, Shumbucket. Ja. En, eh, han är en svartfingrad person. De kallar honom Blackfinger för han har olja på fingrarna för han är mekaniker. Det är liksom det som man får namnet ifrån. Ja, det är därifrån de kopplar det. Jag, jag har <laughs> tänkt att varför i helvete har de hittat på ett eget namn? Varför inte på men nu fan, oh ja, då är jag... mm. <laughs> jävla vad dum jag är, satan. <laughs> Så det är väldigt simpelt Och han berättar ju lite om de här olika territorierna och bara men det är där. Din bil är där och ditt och detta. Så det är egentligen det som jag har förstått står i en så länge som jag har kommit nu i alla fall. Jag har, även, jag har kommit lite längre och mm. du har, som jag blev chockad nu när du sa att du inte har sett filmen ens. Det borde du göra, all, även de gamla och nya. Men jag har fått stött på några personer som kan ha lite med de gamla filmerna att göra. Jag har så sagt bara sett dem. Men jag, Tror att jag minns tillräckligt att de där Är med gamla filmerna Eller nyanser av de personerna i alla ah, fall okay. Så det ska bli riktigt kul Men riktigt, riktigt roligt Har spelet, dock allt inte perfekt Jag tog ju upp världen ju skittråkigt Ja eh, Andra är bilarna eh, Ja, Det finns för mycket bilar och sånt Och så upp som helst Men vissa uppgrad, uppdrag, de här med minerna Så måste du byta bil För då måste du ha en hund med dig som bara finns just nu i en buggy. Och för du måste åka med buggen hundar sitter och skäller där bak och ändrar sig i sitsen. Beroende på vad minarna är. Så att du måste svänga lite så att nosen hela tiden kollar över ditt biltak. För då åker du rakt på. Grejen är att den buggen använder du nästan aldrig. För du har din huvudbild din den du uppgraderar. Gör du allt förutom minarna. Så då måste du åka till huvudbasen eller Byta bil, och ut, göra de uppdragen för att ta tillbaka till huvudbasen Ta din bil för att kunna åka vidare Det är så onödigt att du inte bara kan ha hunden med dig överallt det är, mm. När man väl kommer till de uppdragen så är det jätteirriterande För du är alltid ute och åker Men sen måste du helt plötsligt bara för de två uppdragen åka och byta bil Men det är också två i varje territorie istället för bara att flytta på automatiskt Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. för jag kan hålla med där. Det låter ju jättekonstigt varför inte bara mm. den här hunden kan bo i vilken bil som helst. Det vill bara slänga in den i vilken baklucka som helst istället för att bara ha den i den här buggen från början. Mm. Men det enda jag vill lägga till i själva storlebiten som jag hör upp, eller som jag uppfattar på ett annat sätt än vad du har gjort det, är just att i början där, alltså i den cutscenen, mm. så anspelar de ju verkligen på att du är ju i stort sett en vandrande legend. Alltså du är alltså The Lone. Alltså det känns som att det, det, du har ju ändå du har ju ändå åkt runt i den här bilen rätt mm. länge ute i öknen och verkligen försökt göra någonting. Jag fattar inte vad. Nej. Alltså men du, du har ju liksom, du och din bil är ju omtalad. De mm. vet ju vem du är. N när du passerar eller när den bilen passerar då vet folk så här, oh shit det är han. Och mm. det är typ därför de jagar dig i början. För att, för att komma åt dig. Så, så, så fattade jag det åtminstone. Mm. Jag reagerade nog inte så hårt på det. Det är först när man möter chambacket. Ja. Han pr pratar ju som att du är messias. Liksom. Han är ju <laughs> helt jäkla förälskad i dig. Men sen är de här stöderna... Du kommer märka det när du uppgraderar eller låser upp alla de här delarna och hjälper varje del. Ja. Då börjar de prata mer och mer. Ju mer du får du mer respekt. Ah, att okay. du är the road och sånt. Men det märkte ja. inte jag inte av så mycket i början. Utan det blir mer och mer ju mer låser upp. Ah, ja, ja, okay, Men okay. det kan nog stämma att det har säkert någonting. Jag vet bara att Chambucket och han du låser upp skillpoängen hos mm. Griff. vad sa vi att Gra det? Graffa, graffa va? Gra ja, Graffa. Eller, graffa eller någonting sånt ja. där. Skitskumt. De två har jag reagerat på att de vet ju my väldigt mycket eller påstår mm. att de vet väldigt mycket om dig och sånt där. Mm. Men ingen annan riktigt reagerade jag på i alla fall. Men eh, går man tillbaka så har du säkert rätt. Det är bara att jag tänkte inte på det. ja nej, Det var bara någonting som slog mig så där. För det, det kändes verkligen som att de... För första halvminuten får du ju typ bara se din bil åka runt och studsa över lite sanddyner. och Det är någon mörk, häftig röst i bakgrunden som så här bara... Oh, he's on his way home Och typ där Och sen, mm. sen kommer action Så det var därför ja, jag, jag tolkade det på det viset bara. Det var bara en mm. inblick från mig eh, Men någonting mer som jag också tyckte var lite halvtråkigt I spelet är att det är, Ibland kommer det stormar i spelet mm. I första gången mötte man en sandstorm Typ man bara, men kul Det här var ju intressant, jag ser inte vägen riktigt Sen börjar komma blickstunder Och det är allt möjligt jävla kemiskt avfall Skit <laughs> Och grejen är att du måste vänta ut dem. Jag har inte hittat något sätt där jag kan få det att snabbspola, utan jag måste sitta och vänta ut skiten. För det är inte så. I början säger de bara, ta skydd i din bil. Ja, men då så. Då kan jag göra det. I sen, när jag var ute i bilen och det kommer de här jävla blixtarna. De slår ju ner i bilen och tar skada på den så att den börjar brinna och till slut håller jag på att dö. Liksom. Och då är det enda sättet att ta det till ja, men skyddsforten och sånt där som du har tagit mm. över. Och sitta och vänta ut skiten. Det är så. Jag, jag, men jag har som sagt, det det enda. Jag, hade, jag hade varit i huvudbasen, utan jag har varit ute på uppdrag hela tiden och suttit och väntat på, du tar ju över skurkarnas småbaser hela tiden och då har jag mm. suttit där och varit tvungen att vänta ut skiten. Ah, Okej, okay, för det hände mig nämligen alltså, idag, vi pratar om det här idag och uh, du förklarade just att det här stormarna är mm. bara korkade och, jag hade stött på en storm innan du och jag snackade. Och då var det just den här bara sandstormen. Man, bara, man ser ingenting. Men du kan fortsätta Nej. spela. Men du, du ser ju inte ett skit i stort sett. Och det tänkte jag vara så Ja, ja, det är ju hmm, piece of kake. Men sen äh, satt man och spelade lite grann idag. Så, så stötte jag på en, en storm där det började bli... Liksom, det slog blixtar och grejer på himlen. Och så sa de liksom så här, Du bör söka skydd. Jag mm. hade sån himla rötat. Jag var på väg hem till strongholdet, om man säger då, alltså den, mm. den, den stora basen och i stort sett precis när första blixten slår ner då flyger jag rätt in i, i stormholden och jag är där inne i inte länge jag går typ in, gör klart uppdraget väljer ett nytt och drar ut och då är stormen helt borta Jaha, ja, ja du vet måste inte om huvudbasen. Då. Ja, jag det, det vet inte om det är så att den automatiskt försvinner om du går in där. Det kan jag inte svara för. Men jag slapp den åtminstone. Jag mm. var väldigt glad över det eftersom att du hade. Ja, du, du tyckte inte det var en bra koncept om man säger. Nej, jag tyckte det var helt idiotiskt. Så det är egentligen de grejerna, det finns små grejer också. Men för att vara ett så enkelt koncept så har jag skit roligt med det. Och mm. Speciellt nu när det är gratis i Playstation Plus. Det här är en sån sleeper hit så jag kan rekommendera alla åt spelare. Jag pratade med en poler uppe på Facebook att jag satt och spela. Han har spelat igenom det tre gånger så han älskar det och jag, kan, och jag förstår liksom det. För det här var verkligen jätteroligt. Ja. Men det är som sagt, du måste vara beredd på att det är ingen spännande värld utan det är öken, öken, öken och du gör samma saker om och om och om igen. Men, Men jag så tycker mycket som det finns uppgrader du... att göra så har jag skit roligt med det. Ja, men exakt. För jag tycker ändå så här: att Även fast man inte. Man fattar ju vad, vad ens huvuduppdrag är. Det gör man ju. Man ska ta sig vidare och man ska ta sig till. Ja, men man ska ta sig vidare såklart. Och det mm. finns en, en, en ganska klar mål. Eh, inte, för att man, inte för att jag fattar varför jag ska till det målet, men det, det är dit jag vill och det, det förstår jag. Men jag tycker ändå att alla andra sidouppdrag och alla andra de andra grejerna. Får den ju fortfarande att vilja fortsätta spela. Det var samma som... Jag fick ett uppdrag. Eller jag tror jag precis hade kommit till första strongholden. Första mm. uppdraget som är. Är att åka till i stort sett andra sidan kartan. Direkt. Mm. Och, och göra en specifik grej där. Men jag kom på mig själv att det första jag gjorde var att ta upp mappen. Ta första punkten. Alltså jag kollade så här, Okej, okay, det här är ett rakt streck över kartan. Dit ner ska jag. Vad kommer jag ish och stöta på på vägen ner? Mm. ta den istället så tar jag liksom zigzacka över hela vägen ner för att plocka med mig i stort sett allt för att jag ville göra de grejerna på vägen mm. och det, det tycker jag ändå är snyggt gjort när man faktiskt vill göra sidouppdrag man vill göra liksom de små, små pryttlarna också det, jag, det tycker jag ändå att de har gjort det riktigt riktigt snyggt mm. men jag har en fundering, du som har spelat längre ja. för att du åker i stort sett alltid runt i din bil hela tiden mm. Och det här Ante. är ju ändå en post värld. Så ja. Eller vad man kallar det för. Och bränsle är ju en sån grej som... inte det, Du svänger ju inte in på en mack och tankar liksom. Nej. Men ändå har de gjort det som en, ett spelmoment. Att din bil drar ju fortfarande bränsle. Mm. Tar det någonsin slut jag har, jag har fan inte behövt tanka än. än. Alltså, ja, visst, jag har ju tankat när jag har stött på mm. eller så här, hittat en dunk stående någonstans i något camp. Aj, men ja. det är ju inte så att jag har behövt tanka. Jag har aldrig behövt tanka heller Nej. för det var ett stort uppdrag. Men det är så här, ett av de första grejerna jag uppgraderar i storbasen. Det är att så fort jag kommer till den så får jag automatiskt full tank. Ah, okej. Okay. Men sen är det också när du är ute och kör och så kommer fiendernas bilar. Man kan ju ja. krocka in i dem och man får man en skademätare över. När mm. de smäller, nästan varenda sån har en tank med sig. Ja. Och det är, ibland har de varit tomma, men det är kanske en gång på tio som de är tomma, så jag har alltid haft sin. Ja, det, så... det, det var bara en sån där grej som den kändes onödig, mm. om jag ska vara helt ärlig. För att, varför skulle jag behöva tanka om de ändå inte har tänkt att göra det till en grej? Att jag faktiskt kanske någon gång måste parkera min bil mitt ute i öknen och gå till närmaste camp för att leta soppa. Det, jo, men så det hade det kanske mycket, varit mer intressant, men jag vet mm, inte. Så var det mycket i början. Jag var ju, När jag fick reda på allting som skulle vara Men du måste ha vatten för att kunna hela dig. Ja. Eller om du hittar mat ute någonstans. Men det är bara vatten du kan ha med dig så du måste fylla upp lite hela tiden. Mm. Eh, som sagt, bränslet i tanken och allt sånt där. Och du har bara ett visst antal skott och ditt och datan. Du tror ha fem skott i din shot Tre i början, tre. jag är uppe på fem ja. liksom och sånt där Och jag bara shit, det här, jag kommer ju aldrig komma någonstans Jag kommer ju dö hela tiden Jag kommer bli frustrerad Nej. Nej, jag har Enda gångerna jag använder pistolskott ja. Är till I vissa av de här baserna Så är det som symboler Som mm. man kan skjuta för att få 100 Det är liksom bara en bonus ja. Det enda gången jag använder shotgun Annars är det hand to hand combat Ja, ja, men och det är hand to hand, to hand combat är jättebra Har man spelat Batman Arkham Asylum Och de spelen Så är det exakt samma spelmoment där mm. Men att du kan uppgradera ännu mer Så att och Väldigt förenklat Allt är typ håll in fyrkant Du kan klicka fyrkant eller hålla in fyrkant Håller du in fyrkant så blir du hårdare slag Har du låst upp tillräckligt som jag har låst upp Står du nära en vägg Så tar du huvudet och slår in huvudet i väggen Bara jag håller in fyrkant mm. Och sådana där grejer så att de dör lättare det är jättesprydigt sånt. Vatten, ja, alltid fullt vatten. Och det är samma sak där. Du kan uppgradera eh, hos han här som har skill points och sånt. Mm. Jag tror jag får 60% extra vatten så fort jag fyller på det. Och vatten finns så här insamlat lite överallt. Så jag har ju ofta vatten kvar på de ställena. Ja. Mat... Det ligger mat lite överallt, jag har aldrig typ använt det. Jag använder det tills jag fick en trophy, sen har jag inte använt det för jag har mitt vatten hela tiden. Ja, och det är exakt. samma sak där, jag har uppgraderat hela min första bas. Så fort jag kommer där får jag full ammo, fullt med bensin, fullt med vatten och så ska jag åka ut. Så jag är ju uppgraderat så pass att känner jag att, oj nu börjar jag krisa ja snabb hoppa för det finns ju fast travel. In där, krum, färdigt och så kan jag åka iväg. Ah, så ja, det är väldigt okay. smidigt. Men ja. jag kom på det. Färsta med spelet. Mm -hmm. Kontrollen. När ni tar upp spelet var beredda på att den är mappad käpprätt åt helvete. Jag gick till och med in i options för att kunna ändra det lite men det är typ två knappar. Du kan inte ändra att själv hur du vill lägga upp allt. Men du har hopp på L2 här uppe. Springa snabbt på R2 här uppe. I början var det hoppa undan på R1, R1. Och den bytte jag till rundring. Så ja. att jag har skott på r och sikta på L1. Det är typ den mappningen som finns. Mm. Som jag märkte. Jag har inte hittat. Jag antar att du har likadant. Ah, har du? Alltså jag, har ju, jag har ju ordinarie mappningen. Jag har den allihopa kvar. För att jag har inte. Jag, du, du får ju typ en... Eh, det händer en gång, typ att ja. du behöver evada. Alltså rulla undan eller någonting sånt där. Efter det sånt, jag använt den. Så att den stör okay. mig inte riktigt. För att så alltså, jag behöver en typ inte mm. än i alla fall. Så det kanske stör mig mer när jag faktiskt måste börja använda den. Dock så visste jag inte ens att det gick att hoppa. Ja, det, det är fan det fan Tutorialen har berättat allt annat, men inte att jag kan hoppa. Så att, det visste nej, jag, jag faktiskt inte. Så det tutorial, ska jag prova nästa gång. Precis, L2. Så mappningen är köprätt hotellskotta. Den är så dum i huvudet. Du kommer behöva hoppa undan ibland. Aha. I attacker, ju längre fram du kommer Men annars så det är det bara den jag ändrat Så jag ändrar den, den ändringen man gör Det är mellan att evada R1 till rundring Allt annat sitter ju fast dumt mm. nu har jag spelat så pass länge att Nu har du satt sig normalt Det är fortfarande inte skönt jag, Helt plötsligt, jag vill trycka kryss för att hoppa Det ja. händer ingenting, ja just ja Helt plötsligt, ja men sånt här så behöver jag inte göra ofta Men det är bara dum i huvudet Bilen och sånt funkar perfekt. Det är skit bra. Det är just mappningen på hopp och sånt som är jätteidiotiskt. Mm, mm. Men jag är jättekul med er och kommer definitivt spela klart det. Jag måste spela den här veckan för snart kommer God of War och du har inte tid längre. Jag ska fortsätta jag också. Jag ska försöka hinna i kapp kommer jag aldrig att göra. Men jag ska försöka spela en del under veckan som kommer nu faktiskt. För att jag. Jag dock gillar ju världen. Jag tycker faktiskt den är intressant. Så att mm. jag, jag, jag, jag, jag gillar spelet i helhet. Och just den här Chumbucket, din mekaniker. Han är ju, älskar honom. Så fort mm. han får vara med eller han får köra en rant eller vad som helst. Då, då bara sitter jag och ler i stolen. Det är verkligen... Jag, jag, jag gillar det. Och det är liksom varför man byter bil. Det är för att antagligen har du Chumbucket tillbaka eller så har du hunden. Ja. Hunden har ju bara till vissa uppdrag så han är helt onödig. Sean Bucket, han med. Stannar du i bilen och hoppar ut eller någonting, du kan även tillkalla honom, men det har jag aldrig gjort. Utan stannar du i bilen går ut, och hoppar han fram och börjar mäcka och laga den medan du är ute. Ja. Och det är ju skitbra liksom, att du behöver aldrig vara riktigt rädd för bilen. För jag har ju slutat följa vägar. Jag sätter ju bostad rakt <laughs> över klipper och allting. Jag skiter ju fullständigt i allt längre. Men du, förresten, bara en nyfiken grej som du borde prova. Mm. När du har hunden, mm. kan du använda den här flaregunen då för att få Chumbucket att komma med bilen? Det har jag inte testat. För att det borde ju snabba på processen lite. Ja, att jag inte behöver åka tillbaka en gång i alla fall. Nej, ja, exakt. Du kanske måste åka hämta hundrackan men Chumbucket kanske kan komma och lämna mm. ja, vad, vilken bild du nu har valt. Ja, men då har du rätt i. det. får man nästan testa. Ja, ja in, och prova. in och prova. Absolut. Men som sagt, det är gratis. Ta ner det. Absolut. Från ett halvöppet värld till en annan halvöppen värld. Jag spelar Far Cry 5. Ah, shoot! Jag har ju väntat på det här spelet så jävla länge. Jag älskar ju Far Cry. Jag har ni inte varit ute på vår Instagram eller Facebook och sett bilderna? Jag har en liten samling nu. Och det här är faktiskt. Ska jag se så jag tar upp mina fuskpapper. Släpptes 27 mars 2018 nu och utspelas i den påhittade. Staten, vad ska jag säga Hope County, Montana Du, alltså det är, Jag tänker inte spoila vad som händer Du är en Vad ska man säga Deputy, du är typ Ny på, i polis i den här delen då. Ja. För all, allt Du börjar så jävla Muska. och du kommer dit För att hämta The Father Som är då Josef The fader som är, vad heter det om eh, man ska säga, du möter en kult helt enkelt. Och han mm. är huvudprästen. Och han. Eh, hela spelet börjar med att ni ska hämta honom, ta in honom i en helikopter och åka därifrån. För att han ska få amen, sitta i fängelse. Han ska liksom in i rätten helt enkelt. Spelet börjar med att han säger: amen Gud tillåter inte att det här, jag ska föras härifrån. Så jag är inte orolig, jag följer bara med. Och alla står där och bara nej men det här är inte rätt. Det här är inte rätt. Och man går där tillsammans med sina polispolare. Man sätter sig Han bara. Och så börjar de prata med Josef. Där han. de bara men är du orolig? Han bara nej. Gud kommer inte tillåta mig att åka härifrån. Äh, sen kommer ju resten och klan med lämmarna. Och den där helikoptern är inte riktigt hel efter det. <laughs> äh, och där så börjar spelet. Sen är du helt plötsligt helt ensam. I Hope County. Även den här är som Mad Max uppdelad fast nu är den uppdelad i tre delar. Mm. Och de tre delarna är för de tre olika... Josef har som lärjunga med sig typ sina, det är släktingar jag tror det är två av hans bröder plus en han, han kallar syster men de är inte via blod. Och de heter John, Faith och Jacob. Och de är liksom. De har sina tre delar. Och här är lite exakt samma som alla andra öppna världsspel och sånt. Att du har olika grejer. Du har ju som sagt de här baserna du kan ta över. Du har. Här är. Vad ska man säga? Stora. Vad heter det? Silons. Silon heter det på svenska. Ja, som man kan cilos. spränga allt små uppdrag och sånt du gör i varje del. Ökar upp en mätare. När den kommer till 100%, då får du möta bossen. En av de där tre. När du har klarat alla tre bossar, då får du möta Joseph. Det är hur hela okay. spelet är uppbyggt. Mm. Men det är exakt samma sak där. Att du gör olika delar. Alltid som i Mad Max. Allt samma sak om och om igen. Men det är fortfarande skitroligt. Här är dock världen jättevacker. Det är liksom Amerika lite hillbilly/redneck-aktigt. Southern Jätteskärmigt Det är lite grejer som ändras i gamla Far Cry I gamla Far Cry så hade du Du jagade djur För att slakta och eh, Vad heter det eh, Med dem uppgraderade dina olika eh, Du kunde uppgradera så att du kunde ha mer vapen Större plomböcker, väskor Allt sånt där Det har man tagit bort nu Du kan fortfarande jaga djur men det får du bara cash för. Nu har man istället skill points i allting i spelet. Eh, det som de har gjort snyggt dock. Det är att du allting du gör i spelet har du en lång, lång lista. Om det säger dödar du tre skunkar så får du tre skill points. Och du har hela listan med exakt allt du kan göra. Du ska döda si och så många med ett visst vapen. titta och datan, Allt som du kan få skill points i. Har du en direkt i början. Så att du kan börja använda. Och så har du sen direkt till vänster. Om det är skill trees. Det här är vad du kan uppgradera. Så det är, en, det är ett nytt liksom skill point system. Som är jättesnyggt. Jättesimpelt. Du kan också hitta tidningar utslagda. Lite överallt. Det har som vissa uppdrag. Där du hittar gömda ställen. Där det är skill, alltså tidningar med skill points. För varje tidning får du en ny skill point. Och så uppgraderar du. Det kan vara att du får med hälsa, du kan få fallskärm. Om du ramlar någonstans kan du hålla in kryss så att du har fallskärm som att du dör när du faller och liknande. Vänta allt upp nu, vänta det, här, det låter, det, det, det, påminner mer och mer om typ Just Cause. Och lite åt det håller precis. Ja. Så det och det, Alla sådana här spelar ju väldigt lika så det är exakt så det är uppbyggt. Mm. Eh. Och men, och jag tänkte inte berätta allt för mycket eftersom Hela allt som vi har tagit in i Mad Max kan man ta in här. Mm. Förutom ah, okay. att vad heter det, det mesta funkar. Det man kan vara beredd på i början, det, lite, det var lite så i Mad Max också. Det är fiender överallt i början tills jag börjar ta över små territorier. I Fallout 5, det gick inte ens 10 alltså sekunder innan jag hade en ny person på mig. För att vart gick så hade jag kultmedlemmar efter mig. Så jag blev ju helt gristokig tills jag tog över första lilla delen. Att man får, det är som sagt, små baser, tar du över dem och får du som ett skyddsbo. Och då börjar du få andra från då, Hope County som eh, hjälper dig och liknande. Mm, mm. Och i, i början jag var jag gristokig för det är också. De åker runt i bilar, helikoptrar, flygplan, ta med fan allting. Och du går aldrig säker. Och i början har du ett slott för ett vapen. Du har en pistol liksom. Bara, yippie, det kommer bilar från alla håll och kanter. Det är bara hålla i hatten. Men efter ett tag. Jag hade kul med spelet. Jag älskade det. Spelet står under runt 25-30 timmar. Och har jag läst. För jag hittar ingen in game klocka, Men det skulle inte förvåna mig. Jag har gjort typ allt som går. Man kan också spela co-op. Det har jag dock inte gjort. För jag har inte fått någon att spela med mig än. Men det är... Är det ett perfekt spel? Absolut inte. Det är mycket frame rate issues och poppins, Definitivt. Helt plötsligt du åker någonstans och kommer någonting upp. Helikopter eller vad som helst från ingenstans. Bara poff har dykt upp och såna där grejer. Oj. Så det är lite fel Men för det mesta, ofta är det när man är ute i skogen och helt plötsligt kommer ett djur från ingenstans och börjar attackera dig. Sådana där grejer som har hänt. Så det är lite irriterande men inte så farligt. Det finns jättemycket att göra. Jag bara nämnde några grejer. Men du kan Har du lust, fiska kan du göra. Jag tror det finns... Man kan, det är också så här uppgradering. Du kan skilla att få bättre fiske och sånt där. Samma sak där. Jag tror du får en skill för varje fisk. Och det finns tio olika fiskar du ska kunna hitta runt och allt möjligt. Jag tror jag tog två fiskar, sen gav jag upp. Eh, jämfört med gamla Far Cry. Nu gör du din karaktär. Du väljer mellan kille och tjej. Sen har du liksom väldigt simpelt utseende men sen kan du välja hår, inga ansiktshår tyvärr, jag som ha skägg fick inte det men du kan ändra kläder och allting och välja vapen och du kan även när du tog över vissa tillhål som hembaser så kan du köpa nya bilar som du kan välja helikoptrar, flygplan, allting så att du kan ha din egna grej och det är skitkul att liksom sitta och hålla på med och ha sin bil som du och jag skulle spela co-op då ser vi olika ut. Jag har kanske en bil som inte du har fått tag på en. Jag har customisat allting. Det är skitroligt. Spelet funkar fläktfritt. Det är... Det som Far Cry har alltid varit bra på är skurkar. Joseph, han är bra. Han är inte lika bra som Väs. för det som att spela Far Cry 3. Men han är nära in på. Han är ett psycho. Det, det gillar jag. Och alla de här andra bossarna, de här mini som man har, de här tre de utspelas på olika sätt de har sin niche om man säger så vi har Stoäldsta han är soldaten, han håller på att liksom forska med medicin och sånt för att göra det badshit crazy och börja slåss vi har Faith, hon håller på med hallucinationer så att du börjar se saker så alla de här delarna har sin niche när du väl börjar möta bossarna och det är en riktigt kul grej Kommer det här vara årets spel i slutet av året? Nej, men jag har haft skitkul med det. Och jag väntar bara på att ni andra skaffar Far Cry 5 så jag har någon att spela med, för jag vill spela mer. Men jag har ju hört att, det är, alltså, att du kan spela Co-op och hela den biten. Men du har även pratat som att det är online. Alltså, är det en, för jag, jag som inte har spelat mm. alls. Alltså, vad då? Innebär det att det är typ GTA? Eller vad är, alltså... Nej, eh, du har, om du spelar Co-op. I story så kan det vara två oh. pers, som jag har förstått det. Du och en pooler kan åka och göra storymissions tillsammans. Mm. Annars har man någonting som heter arcades. Det är okay. ganska lätt uppbyggt. Man kan göra egna liksom banor och sån här. Men det är lite som uppdragen som finns i spelet. Men jag har testat, jag hoppar bara in och testar lite snabbt, det är man ska ta över en huvudbas. Precis som mm. i Mad Max och sådär. Man har en bas, det finns de här... Vanningssystemen som man kan skjuta sönder och du ska bara rensa hela basen på fiender. Och så har ah, de satt okay. ut på olika sätt. Det är det som är okej. Okay då. då kan ni flera en grupp hjälpas åt och göra sådana missions. Det är, lite, det är lite som Assassin's Creed, alltså de här tillhållen även där de här, vad heter de? Bandit camps, eller vad de heter Precis, i det det exakt så. Så det är så bara att man kan göra det tillsammans. Mm. Det finns även live-event som bara finns under. En, två dagar, jag vet, vet inte hur lång tid det är Men man har en klocka, det är så här De här finns nu och sen försvinner de Och så kommer en ny live-event, så det kommer lite hela tiden eh, Det kommer ju också sen Season Pass med när man kunde vara i Vietnam Ute i rymden Eller mot zombies, men de har inte Jag jag vet inte om som de har kommit, jag tror inte det Så jag vet inte om det är single player eller om det är co-op Men det som jag märkt nu, co-op, flera stycken Det är just arcade modesen varför skulle man vilja vara i rymden Vietnam eller Vad sa du med någonstans eh, Zombies Va? Det har ingenting fin, med story finns mission det någon, Finns det någonting i spelet som skulle så här, Wow det här skulle jag vilja testa Fast i rymden Nej, alltså. Jo gameplay och sånt är fläckfritt det, det, ja, okay. det är bara lacho det är där, Och det tycker jag är bra Att det inte har egentligen någonting med storyn att göra För storyn är färdig När du har spelat klart Ah. Så att de här, det är bara extra grejer Och sådana där, det, det kan jag gilla Sen, vad, hur det blir Det kan jag inte svara på, men jag, ska, jag tycker det ska bli kul Att testa, för jag har redan köpt Season Pass Jag väntar bara på att grejerna ska komma ah. Och köper man Season Pass, då får man också med Far Cry 3 På PS4 uh, För det, det finns ju inte där annars Utan det finns ju på Baka kompatibel på Xbox uh, Men inte på PS4, så då måste man ha Season Pass Vad jag har förstått om det inte kommer mm -hmm. att sälja separat, det vet jag inte. Bah, jag har haft nice. jättekul med det och jag rekommenderar det att skaffa om man vill ha en öppen värld. Roligt. Det är väldigt, väldigt kul. Men samma sak där, det är hela tiden samma sak. Det är väldigt mycket. Har du spelat Far Cry förut, du kommer känna igen det enormt mycket. Det är bara att det är skills trees och sånt där som har ändrat hur du gör oh. det. Men jätteroligt, det måste jag säga. Mm. Nice. Du hade spelat Mario Odyssey lite. Ja, ja, under vår pausperiod här så var det ju någon som helt sonika bara så här: vill inte du spela Switch? Och eh, självklart. Så att nu, sit, nu är det så att jag har ju din Switch här hemma. Mm. Och en jävla massa spel. Och det första jag tog och ploppade i var just Super Mario Odyssey. För att se vad, ja, vad det är om. För jag har även kollegor på jobbet som har switchet med sig varje dag så jag har faktiskt suttit och tittat över axeln på dem medan de spelar dessutom så att, det var intressant att få hoppa in i världen själv och alltså Super, Super Mario Odyssey alltså det är ju snyggt som fan det är skitroligt för man får ju alltså man kommer ju tillbaka till när man satt och spelade Mario när man var liten det alltså det är ju, de, de har verkligen lyckats med det men men det är fan lite för barnsligt för mig alltså jag, jag har kommit två, vad ska man säga, mini in. Mm. Och jag tycker, alltså, det, som, det som talar emot att jag ska fortsätta, för det går trögt att faktiskt plocka upp Switchen för att spela Super Mario, ah, ja. är just för att det, vissa av banorna, eller vissa av storybi, eller story-bitarna, vissa av banorna och vissa av grejerna du ska utföra är skit svåra. Och de är liksom verkligen så här, du måste tänka, du måste lyckas, du måste verkligen så, här, så try and error mm. trial and error flera gånger. Alltså verkligen så här, komma fram till rätt lösning på pusslet om man säger. Mm. Och de banorna är skitroliga. Det finns någon bana där man ska använda sin keps för att bli en bomb. Mm. Och så flyga från plattform till plattform och undvika hinder och massa grejer. Och gärna plocka upp lite mynt och så på vägen. Alltså jag satt fast i säkert en halvtimme. Jag kom fan inte fram Eller ja, jag kom en plattform i taget framåt efter tio försök. Mm. Men jag slutade inte försöka. Nej. Det var, det var liksom verkligen höll fast som satan och jag tyckte det var skitroligt. Och så så fort jag var klar med banan så kom jag typ till en boss och bara så här, två minuter. Jag dog inte ens en gång. Och så var bossen... Ja, det är liksom passerat bossen. Mm. Och bara så här, vänta nu. Så, så här enkelt borde det inte vara. Det känns det, det, det som att den... den det går verkligen upp och ner i svårighetsgraden alldeles för mycket, ja, ja. Tycker, tycker jag personligen. Men jag vet inte, jag har inte kommit super långt Blir det bättre framåt? Bossarna blir aldrig riktigt bättre, de är ganska simpla hela tiden. Ja. Jag minns inte, är det 80 eller 180 eller något sånt där, vad heter det, sån här mån månpoängstjärnor, om man ska säga. Månar. månader som man ska samla ihop i slutet. Jag tror det är något sånt där. Jag vet det är många. många. Du det är många i alla fall för det finns skitmånga på alla banor. Ja, det ja men det är eller det bärmar. som är grejen. Det finns jättemånga. Men ja. jag tror man behöver väl bara 80 eller 180 någonting sånt där stjärnor för att klara det hela spelet. Det kan stämma. Ja. Men det finns 999 stjärnor, alltså månar. Så det behöver ja. inte alla. Men innan spelet är färdigt så kan du fortsätta jaga alla för att Samla allt och sånt, ditten och datan mm. När spelet var färdigt När jag hade klarat slutbossen Då kände jag mig färdig, jag behövde inte mer Jag kände bara, nu är jag färdig, jag behöver inte jaga allting För Nej. jag kände likadant som dig Jag har haft kul, men Det är inte det bästa Mario Det är ju Nej. liksom, det räckte fram hit Och samla alla 999 Finns inte på världskartan Så jävla kul var inte Men bossarna blev aldrig riktigt bättre alla banor är inte speciellt bra. Som du sa, att man tar, kastar ju mössan och tar över vissa grejer och mm, får lite speciella. Mm. Det kan vara 50-50 om det är bra eller inte. Vissa Aha. grejer är helt värdelösa. Man, ja, jag gör det här och så, ja, första gången var kul. När jag gjort det tio gånger så bryr jag mig inte. Andra Nä. grejer är jättesmart uttänkta och jag har kul varje gång jag gör det. Mm. Men det var alldeles för sällan. Men nej, som sagt... Klara, kör. Jag också rekommenderar att du ska spela klart huvudspelen. Kör bara, för det står ju på ditt skepp hur mycket du behöver. Exakt, exakt. Eller, till, eller hur många du behöver för bossen. Kör bara mm. det. Jag, försök ja, inte ta det... allting. För, för, kör bara storyn. Sen efter det kan du alltid gå tillbaka och fortsätta. Men kör i alla fall storyn för spelet är bra det blir bättre mot slutet. Mycket bättre mm. banor och allting. Så jag rekommenderar att fortsätta. Ja, men då ska jag nog faktiskt plocka upp det. För det är just det som har gjort mig lite orolig. Alltså just det här att man kommer till en, en, en, en bit där det liksom helt plötsligt bara dör ut, känns det som. Mm. Det, man, man får inte riktigt någon direktion eller någonting. Man fattar vart man ska, men man vill liksom utforska. Men det finns liksom ingenting som... Det ger mig ingenting. Jo, visst, jag får en månad eller två till. Men det är så här, vad, vad ska jag göra med dem? Det är inget som säger riktigt vad jag ska använda dem till. Nej, Plus att det känns som att det finns sjukt mycket karaktär. Alltså MPC er och där som du kan prata med och du kan få hintar av. men de, de, Jag vet inte om det är jag som är dum och inte fattar, men de ger mig ju ingenting. De står ju bara där. Och så pratar man med dem och så säger de typ en textrad. Bara så här åh, oh, titta upp mot solen så uh, händer någonting. Visst, om man tittar upp, man fattar kanske att det är någonting där uppe, men det är så "ja okej, vad fan mer, vad ska jag göra med det här då, tycker du? Mm. Det, nej. Det känns liksom som att de har slängt in skitmycket som är skitbra. Alltså är säkerligen asroligt om man verkligen vill städa upp 100 på allting. Men det ger mig ju ingenting. Om det inte är så att jag har missat någonting såklart. Men, mm. men absolut, jag ska fortsätta med storybiten story och försöka ta mig framåt. Och se om, jag inte kan, om det inte blir intressantare längre fram. Mm. Men folk har ju tokhajp att det här spelet är liksom bästa Mario någonsin har jag hört och det är årets spel av jättemånga förra året och ditan och datan mm. och jag håller ju inte riktigt med där någonstans, jag är, jag är ju större fan av Mario 3 och sånt sidoskrollande det här var en ja. kul grej men det är inte mer än så så jag kan inte heller säga liksom ja, men gör så här Ditten och datan för jag brydde mig inte så pass att jag började jaga tillräckligt utan spelet och sen var jag färdig Jo, men för det är också lite så. Man säger, jag har sprungit runt första, första världen så försökte jag lusa, alltså verkligen söka allt. Mm. Och det är ju jättekul. Men det är så här, när man väl är klar med den världen eller på väg därifrån så är det bara så här, jaha. Det gav mig ingenting att jag runt där i 15 timmar. Nej. Bara jag ska bara fortsätta vidare till det här. Liksom. Det, kän det, det känns inte som att man... Ja, det känns inte som att den ger mig någonting för, för att göra det. Mer än att få springa runt i världen såklart. Och det är ju jätte, jättehäftigt. Men, mm. Och dessutom så älskar jag hela 2D-biten. När du ibland får spela som gamla klassiska Mario. Men det är ju jättekorta bitar. Mm. Det är verkligen så här... Det, det tar fem minuter att ta sig igenom. Och det är oftast inte jättesvårt. Men superkul och liksom få verkligen komma in i det och se hur det faktiskt alltså, verkligen få nostalgi nostalgitrippa lite grann en stund. Mm. Så det är absolut skitbra spel men det går långsamt. Den mm. äh, har roliga delar, absolut, men äh, som sagt, jag försöker bara så att du kan komma igenom storyn. Mer ja. än det känner jag att det behöver man inte ens. Nej, men det, det, jag ska fortsätta ska vi säga. Jag ska försöka ta mig vidare åtminstone. Har du gjort något annat är roligt? Jag tror att jag inte hade spelat klart Psycho Pass sist vi gjorde ett avsnitt faktiskt. Nej, jag är du kan ju om på... den tv-serien, men du kan väl dra lite snabbt återblick vad handlar allting om nu när vi inte spelat in på ett tag som man kommer ihåg. TV-serien är ju alltså... TV, det är så här. Jag fastnade, Jag fastnade. hittade ju spelet först på Playstation Plus och började se, söka runt för att vilja veta mer av världen och mer av vad faktiskt det faktiskt handlade om. Visade det sig att det finns ju en tv-serie under samma namn. Och i tv-serien så jobbar du ju så. Alltså du är det är så pass långt in i framtiden att vi har kunnat börja förutspå människors alltså vad människor ska göra eller kommer att göra. Så det finns alltså ett typ, det här Storebror ser dig, eh, som det pratas om ibland. Eh, I den här världen finns det. Och Storebror säger åt dig vad du ska göra, hur du ska göra det och hur du mår dessutom. Och du är, i spelet så är du en latent criminal kallar de det för. Och det är alltså så att då har storebror sagt åt dig eller har läst av dig och sagt att ah, men du, är, du har alldeles för stor sannolikhet att du kommer att begå ett brott. Så dig sätter vi i fängelset. Mm. Rakt av. Utan att du har gjort någonting, ingenting sånt. Utan det är bara så här att du har potentialen att göra någonting väldigt hemskt. Och det, det har gått så pass långt att du kommer inte att kunna med terapi ta dig tillbaka till en normal nivå av ditt psychopass. Mm. det är det de läser, läser ut det är, det är där, därifrån namnet kommer det, det är liksom en siffra du får att har du gått förbi kommer inte ihåg exakta, exakta siffror men vi säger så här, passerar du 200 då har du liksom, då, då kommer du inte kunna ta dig tillbaka Nej. och spelet går egentligen ut på att du, du är en latent criminal och du blir dessutom, eller du blir vad heter det? Uh, och rekryterad rekryterad mm. av eh, polisen för att ta hjälp av dig att ta fast andra criminals, helt enkelt. Och det är det, det, det hela spelet går ut på. Och nu, nu har jag äntligen tagit mig igenom hela spelet där det, och måste säga att det är skitintressant. Storren är skitbra. Alltså jag tycker verkligen det. man fastnar för storun. men det är så jävla långsamt. Preci alltså det går så fruktansvärt långsamt. Uh. Hela spelet går egentligen ut på att det, det är ett typiskt eh, Telltales-spel egentligen. Där du i stort sett inte gör några val. Du, du tittar egentligen på en film nästan. Okay. Där du bara varenda, alltså varenda konversation så klickar du fram allt som ska sägas. Varje mening varje, liksom, varje talruta som är i tidningen i stort sett ska du klicka dig förbi eller klicka dig framåt. Och det är bara stillbilder i bakgrunden. Okay. Så att det, det är ett annorlunda koncept. Men de får verkligen fram en intressant historia. Men det är så jäkla mycket information du ska ta in i huvudet och du ska verkligen försöka processa allting. Och då tar du vidare framåt. Och då, då blir det alldeles för långsamt. Men vad är gameplayet då? Är det bara läsa eller får du göra ja. några val? Ja, du får göra några val okay. får du göra. Hur funkar det då? Men Jag, jag skulle inte påstå att de gör någonting <laughs> okay. alls faktiskt. Om jag inte missminner mig helt fel så tog det kanske en timme in i spelet så får jag göra ett val att det finns supplements, alltså typ medicin eller typ alltså vitaminer ska mm. man säga. Som du tar för att ditt psychopath inte ska gå sky high. För att du kan dessutom... Ditt psychopass kan... Om du försöker sätta dig in i hur en kriminell tänker. Då börjar ju du tänka som den. Och då kommer ditt psychopath att gå upp. Och då kan du ta de här vitaminerna för att försöka få det att stagnera eller stanna liksom. Och det tog en, Jag tror att det är en timme in i spelet. Där får jag välja, vill jag ta medicinen eller vill jag inte ta den? Och jag tror att jag bestämde mig för att wow, vänta, fick jag precis bara ett par piller som någon sa ta. Så jag gav fan jag att ta dem. Och sen tar det typ en timme till tills jag får bestämma mig att vill du ta medicinen nu eller inte? Så kommer, det, det du har att välja på det är i stort sett dem, att ta medicinen. Sen får du även välja när det är dags för att den här gruppen av alltså, som du jobbar med det, ut, det går ut på två stycken eh, alltså, som är poliser som alltså inte är kriminella mm. som då bossar över är det fyra eller fem stycken sådana latent criminals som de har tagit hjälp av för att då fånga andra. Och du får då, i, någon gång då och då får du välja vem utav de, vilken av de här polisen du vill gå med. Vill du följa med honom eller vill du följa med henne? Och jag kan inte säga att jag upplevde att det var någon skillnad överhuvudtaget. Alltså det här spelet att... låter ju helt jävla värdelöst. Ja, det, alltså det är, jag, jag måste säga det är värdelöst. Alltså på riktigt, det, det är inte ett, jag, jag ser det inte som ett spel riktigt. Men känner det, du att verkligen... man behöver det överhuvudtaget? Eller, eftersom serien lät ju bra som du sa fanns på Youtube och allting då är det ja. bättre att ta serien än att överhuvudtaget ens titta mot spelare för det låter ju köprätt åt helvete Mycket hellre ta, Gå in på Youtube, kolla på serien istället Psycho Pass. det finns översatt till engelska mm. Riktigt bra dessutom Jag tyckte det såg riktigt snyggt ut med, alltså, Du tänker inte på att det egentligen är japanska och de ska prata här för att spelet är japanska. De talar ju även den, här, den texten du trycker fram. Det är mm. det som gör att det går så himla långsamt. Vill du verkligen liksom, fastna i det, då pratar de ju även, även bubblorna. Så då skulle du gärna trycka en gång. Oh, ja. Se texten rulla fram. Höra personen prata. När den har pratat klart ska du trycka på kryss igen. För att nästa person ska dyka upp i bild och prata och göra samma sak. Alltså, spela inte spelet. Det är, det är, inte, värt, det är inte värt det kan jag säga, för det, det är timmar jag aldrig kommer att få tillbaka, nog för att jag tycker att historien i sig som de får fram är intressant, mm. det är den. Alltså det, det är spännande att få hänga med, de går ändå in på djupet hur, liksom hur, de, hur de ska försöka få fast den här galningen de jagar i stort sett. Mm men det är inte värt tiden och det är inte värt engagemanget du måste göra. Sätt dig och titta på, på serien istället. Det är mycket mycket bättre. Mm. Så vi, jag tror vi lämnar det där bara. Det är så. Äh, men jag gillar ja, inte var, den där det... världen för jag kan ju säga jag hade ju inte gått säker för fem jävla sekunder. <laughs> det, det är det som är häftigt också just alltså med hela världen i sig för det det även det är verkligen så att du har eh, scanners överallt. Du mm. har rob alltså androids, alltså robotar som åker runt på gatan som har de här skannerserna i huvudet. De har de här androidsen används även till till, alltså även där, hjälpa poliser, spärra av gator, spärra av alltså runt en crime scene allting sånt används de till. Och människor skannas hela hela, hela tiden. Mm. Och det är det som gör världen i sig är skitgrym. Så att Tycker ni det låter det inte intressant? Gå in och kolla på, på serien, för den är bra. Mm. Det finns, som sagt, en säsong dubbad till engelska. Jag har inte hittat säsong två på engelska än. Mm. Dock så ser det även ut så att säsong två är exakt samma sak som säsong ett. Oh, yeah. För att för, sista fem minuterna i sista avsnittet visar, liksom, ja, första fem minuterna i säsong två, okay. typ. Och då ser det ut att vara exakt samma sak. Så det är första serien och så är det klart. Eller första säsongen och så är det klart. Så att mm. gå in och kolla. Det rekommenderar jag verkligen. Kolla på serien. Men hoppa över spelet. Psychopaths TV-serie alltså. Exakt. Vi var ju så på bio. Ja. Ready Player One. Oh yeah! Uh, jag skrev ju lite eftersom vi inte spelade in just då. Uh, Ska jag på Facebook? Den här filmen är allt jag inte vill att den skulle vara. Och det är exakt så jag känner. Ja. Folk har frågat mig eftersom jag... Jag har börjat lyssna på boken igen. För fjortonde gången. Jag älskar boken. Och den är... Ljudboken, allting jag har jag sagt tidigare. Jag älskar den. Filmen... Allt är fel. Nästan. Den är så baserad Precis som när jag såg trailern Det enda jag kände Det här är ju bara action De har ju ingenting med själva Det, vad heter det Boken handlar om Med nycklarna, med själva tävlingen Att försöka hitta ägget Och få de här Pengarna och allt där Det mm. kände jag att Det handlade inte riktigt vet heter det, filmen om Det finns där, absolut men de har ju tagit sån oerhört större del att det är hela världen mot Sixers. Det är, liksom, det, är ja. det istället. Det är det man kör. Och det var precis det jag såg i trailern. Jag bara, nej, de får inte göra det här. Varför tar de det här? Det är det som är ointressant i boken. Det är bra att det är med i boken men det är ju inte det, det som är riktigt bra i boken. Om man ser så Det är det man kör en film på och jag tycker det är fel val. Jag för det första, jag tycker filmen har kommit ut för tidigt. Jag hade vet velat veta, vänta tio år tills grafiken och allt är riktigt bra. Tills man har kunnat gjort en bra story, då gör vi filmen. Men nej, man ska släppa ut det på en gång. Man tar den tråkigaste delen av boken, som fortfarande är bra men tråkig här, och gör film på det. Men filmen är faktiskt riktigt bra, måste jag säga. Eh, mm. Den är skön, den är som sagt allt jag inte vill att ha men för det man gör så är den rolig. Man ändrar en hel del och det enda jag kan säga, glöm boken. Tänk inte för på boken, ser bara som en sci-fi-film. Då blir det en bra film. Allt jag satt när jag satt och kollade på den det var jag jämförde. Det här är inte som i boken, det här är inte som i boken, det här är inte som i boken, det här är inte. Och det förstörde lite av filmupplevelsen. Jag vill se den igen för att kunna släppa det. Förfilmen är underhållande Den är bra. Men det är inte vad jag vill ha. Nej, nej. Ja, men det håller jag med om absolut rakt av faktiskt. Det är just det. det här är ju två helt egna monster mm. skulle man kunna säga. Filmen och boken. Det är mm. alltså. Och, det är inte ens. Alltså, ni som kommer att påpeka så här: Hobbit var ju, är ju inte heller som boken, men bättre typ. Eller alltså, att de har gjort mm. en bra adaption av det. Här är det inte ens i närheten. Nej. I, i, i, den, i den filmen så tog man ändå boken man tog det som var i boken för att den är så pass kort och så bara slängde man in en massa extra krydda och fick det ganska bra mm. i slutändan här är det så här, man tog boken man läste boken och så typ slängde man den över axeln och så bara, let's do something cool och så kör man precis man har, det finns tävlingen, vi har Sixers det är grundpelarna. Sen gör vi våra egna take på det hela. För det är inte ja. mycket som är likadant. Eh, som sagt, i slutet av avsnittet. Men det får ni lyssna på podden om ni kollar live. För vi kommer jag inte ta upp här. Då kör vi en spoiler. Vi kommer berätta allt om mm. filmen. Där kommer vi gå igenom en hel del. Eh, men se filmen först. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker den det är kan, bra. Det kan det vara värt. De har karaktärerna Är inte som i boken. Men vissa karaktärer har de gjort bättre. Eh, Irock till exempel. Jag tänker säga hur han är i boken och någonting, men han har de gjort bättre i filmen än vad han är i boken. De har faktiskt gjort gett honom en mening, och det är riktigt skönt. Det tog en stund att fa fatta liksom, bara jag känner igen det namnet, men han, han, har ju, han har de ändrat totalt, men till det är bättre. Så det är ju skärmet. Det är väldigt mycket humor. Den utspelar sig i Tävlingen i boken är ju väldigt mycket 80-tal. Det är 80-talsreferenser mm. dit om natten. Här är allt modernt. Det är, de snackar om att det är 80-talet, att det är, är någon musik och sånt. Men nej, det här är modernt. Alla karaktärer och sånt du ser, det är ju liksom från tv-spelsvärlden nu för tiden. Det är från filmvärlden nu för tiden. Till exempel, man får se Batman och sådana. Men mm. karaktärerna är från Injustice 2. Spelet som är ute nu. Det är inte så att man tar gamla Batman ting, utan karaktärerna. Man såg till exempel Jocken Harley Quinn. Och det är exakt karaktärerna från Injustice 2. För det är det man har till rätt till och sånt. Man tar inte så här, Harley Quinn hon var bra från 80-talet eller 80-talet, 90-talets eh, tecknade Batman. Det där tidigt där. Det eh, är Animated Series där hon kom med klassiska dräkten. Utan man kör verkligen Harley Quinn från Injustice som är mer åt likt... Eh, Morgotropp i hållet och det där liksom. Mm, så mm. det är väldigt mycket. Men det är, man, ska, man ser ju mycket har man ju sett i trailarna. Det, det är inte så mycket mer. Eller det man ser i trailarna är egentligen det man ser här. De delarna man tänker på de olika karaktärerna. Man får ju se dem oftare, men ofta använder man om samma karaktärer och liknande. Men det, det, är, en, det är en bra film det är. Det. Tävlingarna har man gjort de här för att få nycklarna har man ändrat helt och hållet. Men ja. jag tyckte det var intressant. Hade man kunnat gjort det bättre? Absolut, det kunde man. Och det här med portaler och sånt som man har i boken, det är inte ens med. Utan nu kör man bara nycklar. Men jag tyckte mm. ändå det var helt okej. Okay. Det här med vad heter det? Ogden Morrow och vad heter det? Hall Hall ja, Halliday och liksom hela det. Det gillar jag. Speciellt Halliday. Hur man har gjort honom Han är väldigt annorlunda Men han är väldigt rolig Väldigt, väldigt skärmig på något sätt För att vara så svår Det lilla man får se Jag gillar ju det man har gjort i Jämfört med boken Då har man ju allting i textform Och det, de pratar om att Alla fick eh, hans eh, Anoraks bok Där Håller har skrivit allting Om tävlingen och sina liksom, Det har man Alla har det i sitt inventory att kunna ta upp. Här har man nu i filmen som ett bibliotek istället. Men det tyckte jag ju man gjorde riktigt snyggt. Det är annorlunda, men jag tyckte det var riktigt snyggt hur de gjorde det. Så grejerna har de gjort bra i filmen. Det man har ändrat på. Men det är mycket som de har ändrat på som jag inte alls gillar heller. De ändrar själva konceptet. Det som jag tycker är viktigast att kunna hålla sig till. Eftersom jag älskar bok så mycket. Det har man ändrat och det störde mig enormt. Men det tar vi, det kommer vi ta upp senare. Men i det stora hela så jag tycker filmen är godkänd och jag tycker att man ska gå och se den. Jag kan som sagt, jag kan bara instämma för att som sagt, jag har både lyssnat på boken ett antal gånger och sett filmen nu och jag tycker att båda två är skitbra. Jag älskar de båda två men av faktiskt två olika anledningar. Mm. Jag fattar varför man har ändrat på det. Jag förstår att man inte kan ha en film som är exakt som boken för att då skulle det bara vara jag och Nico som satt där i biografen i stort sett. För att det skulle inte vara... Det är inte action. Mm. Man skulle inte vara kvar. Man skulle inte sitta fast i filmen på samma sätt. För att man förväntar sig någonting annat när man går och tittar på bio eller går och tittar på en film. Det, man förväntar sig någonting annat. Det är en helt annan sak att sitta och lyssna på en ljudbok eller faktiskt läsa boken i sig. Så att det köper jag. Jag tycker att visst, vissa av avdelar har de kanske inte adapterat skitsnygt. Men... Det är fortfarande helt okej okay gjort allting. Mm. Jag tycker ändå att de har gjort okej okay val. Inte de bästa. Men jag kan inte påstå att jag hade kunnat suttit själv och gjort dem bättre. Utan att ha någonting att basera det på. Nej. Mer än boken. För att få samma... För det är ändå... Du, du fastnar ju ändå. Det blir ju lite action. Du sitter ju där ändå li, lite halvspänd och vill veta vad som händer. Men som du säger, jag tror att både du och jag var lite för inställda på att det skulle vara närmare mm. originalet än vad det blev. Men filmen får absolut godkänt, och jag tycker det är lätt gå och titta på den för den är bra. Mm. Absolut. Men det är väl då vi tar det där som sagt. Vi kommer senare prata om spoilers. Vill ni höra det, lyssna på podcast av slutet, nej, kan inte prata, Avsnittet när det släpps på torsdag. Och ni som inte vill ha spoilers, se till att stäng av när vi säger hej då. Ja. Stäng av då, så att, ni inte, så att vi inte får höra skit för det sen efteråt. Utan vi, säger, vi kommer att spoilera det sen, mm. bara så att ni vet. Men ni kommer få en varning, så håll er lugna. Vi kommer göra så här med alla filmer vi ser, så det är bara vanjer. Uh, vi var på mässa idag. Ja. Uppsala Comics. Mm. Uh, är det andra eller tredje året vi är där? Jag minns fan jag inte. Vill säga andra, tror jag. Ja. ja eh, vad kan man säga om mässan? Det. Är <laughs> det är litet. Det är väldigt litet. Och tyvärr, det som är med den här mässan, eftersom det är så litet, det är att det är alltid samma uppställare som, eller som är där känns som. Borden exakt mm. exakt likadant uppställt? Samma såhär, bokförlag, samma. Skrivare, samma serietecknare Det känns som att Det var en ren så här när, jag kom, när vi kom in där Jag bara, det här är exakt likadant Samma folk, då kanske han lite Nyare böcker men det, det kändes som att Var vi där på lördagen förra året Så var det här söndagen liksom Det var två dagar efter ja. varandra Det var verkligen ja. ingenting nytt Nej, det, ska väl, det ska väl tilläggas Om, man, om du ska förklara det Det är en serietidningsmässa i Uppsala ni som bor i Uppsala vet kanske vad Grand är för någonting. Det är där den här mässan är. Och det är, alltså man har en litet, jag har varit där och dansa. Så att det är ett litet dansgolv där de har, där har de ställt ut lite bord och grejer där folk får slå sig ner. Lägga upp sina comics och det de nu vill sälja. I år var det fruktansvärt lite andra saker. Jag för att det var mera saker, mera, mm. alltså, lite mera spridning på det förra året. Du får bara för med det. Men hur som där de får liksom få ställa upp och visa och försöka göra så mycket promotion av sina grejer som möjligt. Mm. Och på övervåningen så har de ett litet litet kafé typ. Där de kör lite föreläsningar och lite sådana saker under dagarna som går då. Och jag håller med dig Nico, när vi klev in idag så trodde jag på riktigt i stort sett att det var alltså det var ett år sedan. Mm. För att jag tror att de första tio minuterna du gick runt så gick vi runt och peka på fyra serietidningar i alla fall, minst. Fyra lite större mm. som var... Alltså som jag har står här i garderoben. Eller i garderoben. I, byr i byrån? Vad fan heter det? I bokhyllan. Mm. Tack, i bokhyllan. Eh, här hemma redan. Som, alltså, De låg där, visst, de var ju nytryckta och så, så att det, men... Jag har dem ju redan. Yeah. Alltså, de är ju över ett år gamla. Yeah. Då, några av dem hade visst ett nummer två med sig eller en volym två med sig också. Men det var ju fortfarande mycket tryck på att samma tidning som de hade med sig förra gången. Mm. Det är jätte, jättesynd. För jag tycker det här är skithäftigt att det finns så här passnära, Eftersom att alltså, man bara kan gå ner på stan Går runt och kikar på lite comics. Och alltså, det är så himla kul och mm. se att det finns så mycket fler människor här, här runt omkring som faktiskt är intresserade av samma saker. Och faktiskt ändå få se människorna. Inte bara veta att de finns utan faktiskt se att de finns där mm. runt omkring Och också. Ja, det, det är någonting. De skulle behöva blåsa lite nytt liv i det. Jag vet inte om de behöver mera plats eller om det är någonting sånt men det kändes lite som att det var exakt samma sak. Mm. Men det är så exakt jag känner. Det var exakt samma sak. Det är, har, var man där förra året så har du sett allt som de hade att ge på mindre än 15 minuter. Det var verkligen ja. en, det där jag sett, det där har jag sett, det där har jag sett. Det andra är så här, det är bara säljare. Det är bara, ah, drr, ah, nu vet jag vad ni har för gammalt skit. Det är ingenting speciellt nytt så. Så är man inte där för föreläsningarna då har du gjort det på 15 minuter, känns det kändes som, tyvärr. Mm. För förra året var det jättehäftigt, det var så här, ja men det är nytt. och kört. Nu var det verkligen, det är exakt samma sak. Vi, vi var och såg exakt träffa, träffade exakt samma människor, allting. Och de tog ju med sig samma liksom backlog från förra året. Så det tyckte jag var jätte, jättetråkigt. Så jag kände mig liksom färdig efter som sagt en kvart och så bara, vad har vi för föreläsningar? Du och jag gick och käkade för att få tiden att gå och liknande, bara för att vi ja. väntar på de föreläsningar vi skulle ha. Föreläsningarna, de är bra. De hade ju några intressanta, vi går inte på allt men vi var ju på så på några som har ju eh, bland annat eh, Medlefors hö, folkhögskola och Animation Workshop om skolor, om ju serieteckning och hur sånt där. Det var intressant att lyssna på. Inte för att vi ska ansöka någonting. Men hur de bygger och att det finns så att de jobbar med sånt där. Och samma sak, det fanns flera och det här, nyheter och allt möjligt som kommer. Så föreläsningarna är det som de har bra. Det de mm -hmm. behöver jobba definitivt på, det är att som du sa, blåsa nytt liv i försäljningen och de som står där nere och ha grejer som faktiskt är intressant och inte bara ta med sig samma backlog som tidigare. Absolut. Och jag, tycker faktiskt, alltså jag har faktiskt till och med skrivit ner det. att Jag måste säga att jag tycker föreläsningarna var vassare i år än vad de var förra året. Jag tycker de har lagt mer energi på det. De har ändå, alltså, vad ska man säga då? Helhetsintrycket var bättre i år än förra året. Jag tror bestämt att det var samma kille som hade, hade hand om micken, om vi säger så, i år som det var sist också. Och det kändes bara mer professionellt. Han kändes mer förberedd. och liksom ja, men Han har klivit upp ett steg. Mm. Alltså verkligen fått till det bättre. Och det ska de ha för. Jag tycker det var skitbra så alltså, jobba vidare på det. För det är den starka sida just för tillfället. Mm. Och precis som du sa. Skitintressant att få träffa på. Eller få se och faktiskt få lyssna på folk. Som har gjort sånt som jag kanske önskar att jag hade faktiskt gjort. När... När jag var yngre. Mm. Alltså faktiskt ansökt till en sån alltså ansökt till en sån utbildning eller till en sån skola och faktiskt fått utbilda sig och få höra vad de gör hur de upplägget ser ut. Ännu intressantare att faktiskt veta att det finns här i, i, i Sverige. Mm. Alltså visst det är klart jag har vetat om att det finns men ändå faktiskt få nästan klämma på det. Tyckte jag var skitintressant och jätteroligt. Vad jag skulle vilja ha sett mer det första du och jag gick på idag den föreläsningen var ju i stort sett nyheter och sånt som har släppts sen sist. nya heta sen sist eller vad ja. det nu stod för någonting. Och det tycker jag också var en intressant grej. Men jag hade kanske föredragit om bara som ett exempel nu. Så vi hade en det var en föreläsare där eller en föreläsare, en, ett eh, en, vad heter det Förlag, ett, ett bokförlag. Mm. Som var där och visade upp vad han faktiskt har släppt sen förra året. Och det var skitintressant. Han har släppt ett par nya Dylan Dog-nummer och lite sådana där saker. Jätte, jätteintressant. Han visar upp alla nummer. öppna upp dem, berätta lite grann om dem och så. Skitbra. Men jag hade kanske velat sett... Nu vet inte jag, kommer inte ihåg vad han heter. Det blankar. Men han som driver till exempel seriesonen här i Uppsala. Mm. Jag hade kanske velat att han också klev upp på scen och faktiskt drog... Alltså inte exakt allt som har kommit ut sen förra året för då skulle han ju inte ha slutat prata än men alltså, någonting nytt, alltså någonting som kanske har slagit stort som satan mm. eller någonting som liksom någon sleeper eller vad som helst, alltså, för han har sjukt mycket info och mycket bra grejer i huvudet, det märks mm. så fort man går in i den där butiken, han har stenkoll på allt och jag hade jättegärna velat säga att honom stått där uppe och bara prata av sig en halvtimme mm. Det hade kunnat skit bra Och just det där bara lyfta upp... Alltså, inte bara indie som det känns som att det är nu där. För det, det är den känslan jag har. Det är väldigt, väldigt mycket indie. Det är väldigt mycket... Alltså, inte jätte... Det är ingen mainstream, om man säger så. Vi hade jättegärna lyssnat på honom suttit där och prata om just mainstream-serier också. Alltså, till exempel... ja men inte vet jag. Det, det har kommit en ny Batman-serie som är, det bygger på det här och det har kommit en ny flash eller vad som helst och bara liksom faktiskt påvisa att ja men shit, här är en ny nummer noll eller det här är en ny storyline eller det här är det som har hänt liksom sen sist. Mm. Det skulle jag tycka var skitintressant. Ja men nu har ju vi haft upplägget. vi åker dit, det öppnar klockan 10 på morgonen, håller på till 18. och vi åker direkt på morgonen. Nästa år, då tänker jag kolla upp vilka det är som är där och föreläser först. Åker ja. in till det, för jag känner man behöver inte vara där direkt på morgonen eftersom kvart, sen har du sett allt. Så ja. kolla upp istället, vad är det som har för föreläsningar? Åk på det, när det är klart, då tar ni ett varv och tittar. Ni behöver inte ta ett varv, åka och titta för att sedan behöva sitta och vänta ett, två timmar på att det ska bli någonting bra. För det är för litet för att det ska kunna vara hålla sig intressant hela tiden. Speciellt om de tar med absolut. gamla grejer bara. Absolut, absolut. Och sen skulle jag ändå, jag skulle väl också vilja ge en till... För jag hoppade ändå när vi var där mm. idag. Jag köpte bland annat fyra stycken filmer eller fyra stycken DVD-filmer med lite, bland annat Planet Hulk, Doctor Strange, Wolverine och Thor. Mm. Visst, skitintressant, jättebra. Men jag hade kanske faktiskt spela stått och bläddra bland mer grejer för jag tror i stort sett att jag köpte hela högen mm. det var de filmerna som var där. det var jag tror det var tre stycken kvar eh, mer än det, alltså jag såg ingenting mer sen jag hade kanske velat ha lite sådana saker alltså bara för att, just det här bara för att piffa upp ett litet till, mm. bara för att få stå där och kanske bläddra bland mer grejer och alltså lite, det skulle ju inte vara fel om det kanske fanns lite merch lite mer sådana saker också mm. Jag vet att vi gnäller som satan på andra mäster vi går på. Att det är merch överallt, det är samma merch och bla bla bla bla. Men här finns det i stort sett inget sånt. Nej. Istället. Och det saknade jag lite, faktiskt. Mm. Jo, men så är det. Äh, vi får se om det blir bättre till nästa år, men äh, Föreläsningarna är det som håller upp allt. Ja, absolut. Jag ska fortfarande säga att jag tycker att det var värt att åka dit. Det tycker jag. Men det som du säger, det det går fort. Det är snabbt <laughs> överstökat. Ja, så är det eh, Sista grejen vi har, det är en liten nyhet jag vill diskutera. Ja. Oj, ja <laughs> Det är... Eh, <clears throat> om det är en, för er som har sett eh, dokumentären eh, King of Kong, A Fistful of Quarters kommer det här slå väldigt hårt. <laughs> Det är att Billy Mitchell, känd som den spelare som först fick ett perfekt score i originalspelet av Pac-Man på arcades, har fått sina highscores borttagna samt förbjuden att delta i Twin Galaxies leaderboards i framtiden efter att han en emulator av arcadespelet Donkey Kong när han skickade in sina poäng. Twin Galaxies beslut innebär att Mike Mitchell inte längre är känd som första miljonpoängstagaren i Donkey Kongs historia, Samtliga andra poäng har också blivit borttagna från den officiella posten. Bland dem är det som anses vara det första perfekta spelet i Pac-Mans historia som slogs 1999. Mitchells visas inte länge med de sju andra som också spelar perfekta spel. Hans spelarsida på Twin Galaxy är nu tom. Med Mitchells poäng borta betyder det att Stevie Weeby från Redmond, Washington- Mitchells rival i 2007-dokumentären till King of Kong känns igen av Twin Galaxies som den första miljonpoängtagaren i Donkey Kongs historia. Även Guinness World Records som samarbetar med Twin Galaxies har tagit bort alla Billy Mitchells rekord. Jag älskar den här dokumentären, King of Kong 5th 12 Quarters- där satte man, vad heter det, Bill Mitchell som skurken. Man gjorde honom. Och man kände verkligen att det här är lite medgjort att de har fört det här. Därför såg man även när en av de var fusken. Eh, det som hände med för er som inte har sett dokumentären. Steve Wiebe är den man följer och han kämpar för genom, med Donkey Kong. Han sätter ner allt. Han klarar rekordet och skickar in det. De börjar diskutera och Billy Mitchell skickar två stycken vänner till honom som tar Steve Wiebe's arkadmaskin för att gå och plocka isär den. För han har fått en board, ett spel, alltså själva grafikkort och sånt, själva brädan, av en person som tidigare har varit med och fuskat. Så de vill Tack vare att Billy Mitchell säger att ni ska ta den. För att han är så för att de litar ju inte på honom så tar hon de den. Det blir aldrig riktigt färdigt vad som händer med den. Hans, hans poäng blir bara inte riktigt godkänt. Men de, man får aldrig riktigt färdigt för det tar så lång tid att få sånt där klart. Jag tror det här som de pratar om nu har tagit sju år för Billy Mitchells grej liksom. Så Steve Wiebe han säger det. Men jag ska bevisa att jag kan. Så han åker till en stor... Arkadhall, en stor De har en stor tävling, en stor mässa kan man säga Och spelar framför folk Och slår rekordet Så han gör det framför folk Han gör det ärligt och allting Och direkt efter så kommer det En person med ett Kuvert, med en VOS, <går> Liksom band i Och det är från Billy Mitchell Som inte ens är på plats Så de stoppar i den I VOSen Och spelar det framför allt folk där det visar han då klarar poängen. Men i dokumentär och på den där videofilmen så börjar det brysta till. Och helt plötsligt har hans poäng hoppat en stor del. Och det godkänner de. Och det är det man såg i dokumentär som man tänkte att hur kunde de godkänna det där? Det där kan inte. Man ser inte att han fuskar eller någonting men de kan inte godkänna det där VHS liksom bandet Men det gör Twin Galaxy och det blir ett av de första poängen under den tiden. Flera år senare som sagt nu så har man gått igenom är det någon person på Donkey Kongs liksom forum och sagt att vi har bevis nu på att det här är emulator han har spelat på hela tiden. Och det är, enda, det är en av reglerna i på Twin Galaxy att man måste spela på en original arcade liksom board och det har inte Billy Mitchell gjort. Och nu har man kär, gått igenom allting och det visar sig att jo, han har spelat på emulator, han har fuskat. Men man river inte bara det rekordet, man river alla hans rekord. Det är lite hårt, men det är det jag vill diskutera lite om nu. Vad tycker du om just det här? Är det rätt att man först tar bort det eftersom man använt en emulator, men att man stryker alla hans rekord, eller är det lite väl hårt? Alltså, jag hade faktiskt inte tänkt på. Jag, jag visste faktiskt inte att det var han som hade, att han hade satt en perfect score. alltså Först mm. om man säger på Pac-Man heller, och att man rev det dessutom. Jag trodde faktiskt att det bara var Donkey Kong-rekorderna. Ja. Eh, men det låter ju stört hårt. Speciellt om Pac-Man, vad sa du, 99 satt han. 1999, det. ja. Det är ju för. Ja, satan. När satt var... han Donkey Kong-rekordet då? På, alltså den. Den som är omtalad ja, nu, eller den som ja, det, inte på, år det är påstådd på det Dokumentären kom ju ut 2007. Så jag skulle ja. kunna tro att det är 2003-2004, där någonstans som allting spelades in, skulle jag tro. Ja, ja. Det är ändå jävligt hårt, alltså. För det, det, det, då skiljer du ändå en, då har man ju ändå börjat kommit en 5, 6, 7 år förbi Pacman till exempel. Det, det hände ju mycket på den tiden, alltså innan. Äh, Ja, det, är, det är fan jävligt hårt. Om man ska gå över till andra sporter så inte fan dras väl... Om du skulle bli påkommen och vara dopad inte fan drar de alla rekord för dig rakt av. Nej. Eller gör man det? Jag skulle inte tro det. Det, det känns skithårt. Man blir väl, av, väl avstängd för livet, eller alltså ja. om det nu är tillräckligt allvarligt, så blir man väl avstängd för livet och... Bla, bla, bla. Och den tiden du springer då eller gör då, den lär väl inte räknas. Mm. Men inte fastigheten tar man bort allt. Det gör man väl inte. Alltså, inte verkar kan komma på åtminstone. Jag tycker det... Det, det är jävligt hårt. De gör ju liksom... Han, Billy Mitchell är en av de mest kända arcade-spelarna någonsin. Han har varit med ja. i så många dokumentärer. Han är med överallt och han har varit med i tv. och Han som sagt Guinness rekord och allting. Han, och han är skicklig. Även om man har fuskat så har han fortfarande klarat det på emulator och grejer. Man kan ändra vissa ja. grejer som jag läste att det går att fuska, men jag har sett honom spela, han är duktig på att spela. Att Donkey Kong och sånt, att han blir portad där, absolut, eller att, att han blir av med rekorden, absolut. Jag tycker att gör en ny take på Pacman. om ni ska kolla på det. Ja. Ta upp fall för fall, Exakt. ta inte bort allt, det, det är lite hårt. Men... Det kan jag hålla med om. Det kan jag absolut hålla med ja. om. Och självklart så tycker jag att de ska dra Donkey kong rekorden mm. Det tycker jag inte ens är att diskutera. Det är klart att de ska ryka om. Har han fuskat så har han fuskat. Eller alltså, nu, om jag inte jag har missförstått det hela rätt nu så är det ju faktiskt inte bevisat att han fuskar eller fipplar med poängen. Utom det är just det här att han inte spelar på ett original moderkort eller mm. För, eller från en arcade-maskin alltså ett originalkort utom han spelar på en emulator. Mm. Det, är det, det är det som de ställer sig emot eller det är det folk klagar på. Att det är inte ett original och det, det, det står klart och tydligt i reglerna mm. att det måste vara på ett original för att det ska räknas. Det mm. är Just bara det att så såvitt jag har förstått det så är det ju inte så att han har skickat in en photoshopat video. Det är inte så utan det är det att han, han har ju spelat på felaktig hårdvara precis. och jag tycker ändå, det är klart det är okej okay. han, han om någon då borde ju veta vad som står i regelverket så att det tycker jag absolut, de rekorderna ska ryka direkt men jag håller med dig där att då borde man kanske, om inte annat så borde man låta honom, inte vet jag, få försvara de andra rekorden mm. eller åtminstone review, alltså reviewa dem igen, alltså kolla över, precis som de har gjort med Donkey Kong-videosarna som är inskickade. Kolla över de andra då då, om det ser ut att vara några fuffens med det också. Mm. Men det låter lite samtidigt som om, när du pratar om och när du har pratat om det tidigare, just den här King of Kong dokumentären, att han kanske inte är skitlätt att ha att göra med heller, den här Billy Mitchell, eller? Han är ett svin. Det, det, det är ja. han är och grejen är ju den att han, de har ju försökt att han, ska, han, får ju, han fick möjligheten att komma ut och säga sitt och försöka försvara ja. sig. Han valde att inte göra det. Så han, han har ju själv att det här var så länge jag skiter vilket, verkar det som. Så det, är liksom, det hjälper ju inte. Har han fuskat, då vet han ju om det. det är liksom, ja. men jag håller med. Han ska ju ska för, för, för förklara. Liksom, varje spel ska ju få sin recension i så fall. Man ska gå igenom allting. Absolut. Absolut. Eller att som han ska få, att han får spela om helt enkelt På en riktig mm. grej Men där var ja, ju nästa visst. hit Han får ju aldrig mer att tävla i Twin Galaxies, Så han kan aldrig försvara sig De tar bort alla hans poäng Han får aldrig mer att tävla där Och det tycker jag också är lite väl hårt Ta bort grejerna absolut Men låt han bevisa sig så då Vill du ha tillbaka det Gör om det Nu har det gått så lång tid så jag tror inte han har skillsen kvar För man måste spela så pass mycket men då har han i alla fall en chans. Ja, ah, exakt. Men nu har han alltid varit så tätt in till Twin Galaxies och allt sånt där. Och King of Kong hjälpte ju inte honom på något sätt att visa vad, sig som var en schysst kille. Så jag tycker det är väldigt hårt. När jag såg det här, jag har satt bara och gapade. Först för att han har fuskat. Men även de här straffen har fått. Det är liksom. Mm. Det är stenhårt. Och. Nej. Alla Men, dokumentärer jag har sett, han är en skitmuskusnubbe. Han, han är jättesvår att ha att göra med och han, han ser sig själv som en gud. Något annat kan man ju inte säga. Men det här var även för hårt för honom. <laughs> för, för Till saken hör jag också att jag satt och läste lite om det här nu precis innan också, bara för att ja, försöka få fram lite, lite detaljer mm. på det. Det är ju just det att det är ju inte bara Twin Galaxy som har kollat på den här videon och verkligen gått ner på djupet och försökt ta reda på det utan det är även två, minst två utomstående fristående människor eller företag som har gjort samma sak och alla tre kommer ju fram till, till samma conclusion alltså kommer ju fram till samma sak att det är ju inte ett original han spelar på och dessutom så är en av de här två är ju sänd eller anlitad av Billy Mitchell själv <laughs> och den personen säger också att no no det här är inte rätt, det här stämmer Nej. inte och, så att jag menar han har ju grävt sin egen grav där lite grann mm. <laughs> känner jag på något vis så att jag tycker självklart att det, det, det, jag tycker ju inte att det, vad ska man säga då rekordet ryker, tycker jag är okej okay. jag tycker helt okej okay att de stänger av honom från att tävla i Donkey mm. tycker jag jag tycker att han borde få möjligheten att faktiskt kanske behålla de andra. Alltså skulle han vilja spela Pac-Man mm. eller skulle han vilja eller, tävla med Pac-Man eller vad som helst annat. Det tycker jag att han borde få göra faktiskt. Mm. Åtminstone under supervision. Alltså faktiskt få komma dit och tävla. Eller faktiskt göra alltså, mera officiella grejer. Jag kanske, jag kanske tycker att man borde kolla med lupp. Om det är så att han sk tänker skicka in några rekordvideos. Eller alltså sådana saker. Men det är lite hårt att stänga av honom från allt. För all framtid. Och sen, det tycker jag är hårt. Sen ska man tänka på att, om jag minns rätt. För jag kollade upp det här för något år sedan. Med, för när jag såg dokumentären senast. Ja. Eng, varken Stevie Weeby som är med i dokumentären. Eller Billy Mitchell. Har ju rekordet i Donkey Kong. Så att han blir av med att vara den första som kommer till miljoner, Det kan jag fatta. Och Stevie Wiebe får det, det tycker jag är rätt. Men om jag minns rätt, ja. när jag kollade då Stevie Wiebe ligger typ på sjunde plats i poängskår. Och Billy Mitchell låg typ på fem eller fyra. De är inte och tävlar om högsta poängen. Det är en snubbe som har mer poäng. Utan det är bara vem kom först till miljonen som är det. Men han blev av med sitt det. det är så att det blir så här hårt för någon som inte ens har rekordet det förstår inte jag riktigt. Jävlar, det var ju ändå en helt annan syn. Jag, jag är jättedålig insatt i just i rekordhållningen. Men det är ju skit. Då var det ju nästan lite hårdare, tycker ja. jag. Om man, om man stänger av och alltså, tar bort verkligen allt bara för den grejen. Eller bara för det liksom. Men när han ändå inte, som du säger, när han ändå inte är bäst i världen mm. på det. Så vad spelade då? Ja. ja Det är klart, jag fattar ju att det spelar roll för dem ja. alltså det är, klart jag, det, är, det är klart jag förstår att det är coolt Att vara den som första som passerar miljonen Självklart Men, eh, ja. Ja, men som, ja Jag tycker nog äh, kanske att han tog i lite hårt Alltså ja. lite lite hårt som sagt Stryk miljonen, han var inte det första Donkey Kong-rekordet Låt han ha mig till stand Det, det också är också bevisat att det var fake För ja. nej, jag tycker det är hårt även Jag är inget fan av Billy Mitchell Men det där var hårt var, var tog amerikanernas det här vad heter det, Innocent until proven guilty Var tog det vägen <laughs> någonstans Eller hur Det var det vi hade där Ja. Eh, som sagt Hoppas ni gillar vårt nya koncept Våra nya del i det hela Eh det är så här vi kommer att göra. Ni såg vi allt flöt på. Det är inte många som jinglar eller någonting. Utan vi har bara dragit på. Och det har nog gått en och en halv timme. Så då kan vi prata <laughs> allt, det, även om vi har haft break nu. Eh, och det är så här: vi kommer bara ta upp nonhet som vi faktiskt är intresserade av. Vi kommer ta upp spelen, vi kommer ta upp. Vi kommer ha ämnen, men då är det grejer som vi då kommer på att Amen, Det här vill jag ta upp i nästa. Och så har vi en mycket ja. bättre diskussion om det hela istället. Men som sagt, nu kommer vi till det roliga och vi kommer gå in på en spoilercast och vi kommer prata fritt om Ready Play One. Så vi kommer avsluta Youtube-videon och Twitch-videon, så tack alla ni som tittar. Eh, kolla in podden om ni vill få hela vår recension om Ready Play One som vi kommer spela in direkt efter här. Men tack så mycket, så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gott, hejdå! Tjängeling! Sådär. Och då hoppar vi raskt vidare då. Och kör Ready Player 1. Jo. Uh, ja. Vad ska man säga? Som <laughs> sagt. Ska vi, göra, ska vi göra så här? Mm. kanske? Vi börjar med att eh, dra en eh, liten. Dra en intro eller en recap på vad faktiskt eh, filmen/boken handlar om. Mm. Uh. Ja, om man kommer så här långt så antar jag att man vet det. Men jag skulle vilja dra första skillnaden, den första som slog mig. Och det är ja, riktiga världen. För i okay. boken beskriver man det. Går man ut på gatan så kommer du bli skjuten, våldtagen eller mördad. Eller alla tre ja. direkt. bara Först våldtagen, sen skjuten och då dör. Ju. I, filmen, <laughs> I filmen är allt gullig gull. Ja. Där alla är med varandra och vi går och håller händerna och vi är hippies hela högen. Det är den känslan ja. jag fick. Och det tyckte jag var mm. fel. Jag hade mycket hellre velat se det här mörka. Att varför han måste klättra på ut sina sånt. Det är för att aktisera. han måste hålla sig gömd hela tiden. Mm. Så... Ja, det, det kan jag hålla med om. För det var just exakt samma sl sak slog mig också direkt när filmen drar igång. Det är just det här att jag som har läst boken, eller jag som har lyssnat på boken. Mm. Jag vet ju varför han bor i The Stacks. Mm. Jag vet ju varför The Stacks ser ut som de gör. Men det förklarar de verkligen... Alltså det, det, det, Jag får inte den känslan av filmen. Jag får inte det här bistra, mörka, dystra. Att det, det är verkligen så. Det, det är så här världen har blivit. Vi måste bo där jobben finns. Jobben finns i stan. Alla måste bo så nära stan de bara kan. Enda sättet att göra det priserna går uppåt. Finns ingen som har råd med lägenhet eller boende av något slag. Så det man, det man hamnar i är att ta med sig sin husvagn eller få tag på en husvagn eller villavagn eller vad som helst och verkligen åka till de här i stort sett campingplatserna och bara ställa, alltså ställa husvagnen på en annan. Det är, det, en, det, är liksom det billigaste och bästa möjligheten som finns för att komma så pass nära att du faktiskt kan ha ett jobb till exempel. Mm. Och verkligen, alltså det, Världen är verkligen mörk i boken, tycker jag. Det är den upplevelsen jag får. Det är verkligen mörkt och dystert och alltså riktigt surt mm. är ju hans liv verkligen. Och det, den upplevelsen får jag ju absolut inte i intro filmen. Nej, men det är mycket de det där, eh, Som sagt, hela världen, men också själva Wade. Liksom. I boken ah. beskrivs ju han som överviktig. Och, ja han direkt i början. Han, okay. han säger säger sig själv jag har hela mitt liv varit det överviktig. Jag har ja. alltid varit tönten som töntarna inte vill umgås med och hela allt det där. Och så är ja. det ju inte riktigt i alltså han är en pretty boy liksom ja, inte riktigt men det... han är mager han är allting liksom. Och nej nej nej Herre, kommer du ihåg det första jag sa när vi kom ut från biografen var att Wade är för fan mer biff än vad jag eller du. Ja, är. så är det ju. Han är för fan bred som en laggårdsvägg <laughs> över axlarna jämfört med vad jag hade förväntat mm. mig. Han ser ju ut som en riktig hunk i stort sett. Och, och det är ju det som är grejen att det är det som jag tycker skillnaden mellan dem är inte tillräckligt stor. Jag hade ju velat ha en överviktig skådespelare. Och sen att han är pretty boy i spelet, fine. För det är den han vill vara. Men mm. i riktiga världen så ville jag ha den överviktiga Wade. Jag... Hade ju nästan varit lite snyggare om de hade gjort så. Alltså just fått, alltså, även vad heter det? Byggt ännu mera på det här att vem som helst kan vara vem som helst i The Oasis. Mm. För det försöker de ju få fram där medan han klättrar ner för Staxen eller ner mm. i, för att ta sig ner från sin husvagn eller från deras hus. Eh, när han träffar på, vad är det, han passera någon granne som står och dansar på någon stripper pole, va? Och någon som står och... Jag vet inte vad. Det, det är allt ja. möjligt vi får se medan han passerar neråt. Som jag antar att de försöker anspela på att vem som helst kan göra vad som helst i The Oasis. Mm. Och det tror jag hade gjort väldigt mycket snyggare om det som du säger. Det hade varit... Om de hade haft en, en, en skådespelare som faktiskt anspelade mer på vad de faktiskt pratar om i boken då, precis som du sa. för Jag har inte sett... För mitt inre öga har inte jag sett Wade som överviktig. Jag har dock alltid sett honom som, precis som du förklarar, tönten som ingen vill... Alltså tönten som faktiskt de vanliga töntarna inte vill vara mm. med. Jag har mera kanske sett honom som i stort sett utmärklad, alltså jättetanig, jätteliten, alltså nästan liten, ja, ja. Om man säger. Mera, mera den typen har jag sett honom som. Men fortfarande in, det stämmer inte överens med den skådespelare de valde i filmen Nej. om vi säger så. Nej och det är de gör ju mycket men det är samma sak i filmen där, så blir det ju uh, uh, Artemis som blir fångad av ja. Sixers. Ja. I boken är det ju Wade. Och där tycker jag de missar den ganska skön grej för just det, det är en av de bästa grejerna i boken tycker jag när han tillåter sig bli fångad. Och jag hade ja. inte behövt hela ja, ja. Mm. det där uppspelade men jag hade ju heller sett att han på något sätt blir fångad och väljer det att han visar sig vara smart. För nu blir det hon som men eh, Artemis hela hon, ja de har vänt henne ut och in tycker jag. Eh, ja. det, filmen gör bättre det är att hon är lite hårdare, lite coolare. Liksom i så här att hon försöker, hon har ett hon bevisar mer att hon har en tanke med det hela. I boken förklarar hon att men jag vill göra det för att, för att hjälpa människorna på jorden. Ja. I filmen visar de att hon, hon är ju med i motståndsrörelsen och det. Mm. För att säga motståndsrörelsen är jag hatar mest i hela filmen. <laughs> men ja. jag tycker de har inte gjort henne tillräckligt smart. Artemis är bättre i boken för hon är den smarta. Hon är den som vet allt. Här är hon bara oj, så fort Percival, eller Wade, säger någonting. Liksom. Ja, men de, de, de, han eh, eh, oh, Anorak ja. eh, skrev så här i sin bok. Holiday nämnde det här en gång. Hon bara, aha, Jordan. Det ska hon veta. Hon är den som ska säga ja. det till Wade, inte tvärtom. För hon är alltid mm. den som har lägga steg före. Det som Wade har haft det är att han är bättre i tv-spelen. Ja. Och det tyckte jag man förstörde helt och hållet i filmen, just det, det konceptet. Så jag tycker inte Artemis var lika cool. Hon hade, ja, de gjorde bra grejer med henne men hon, hon är så jävla mycket bättre i boken. Absolut, det håller jag med om. Men för att gå, om man ska försöka ta det i filmens ordning, för det är en sak till som jag stör mm. mig på som satan som jag vill veta lite på, från din synsätt. För att i boken så börjar det, med, börjar det ju absolut inte med att de har redan löst i stort sett första uppdraget. Nej. Utom i boken så, så börjar det med att Wade har ju inte en spänn. Alltså han är inte värd ett skit i stort sett. Vare sig i The Oasis eller utanför. Mm. Och alltså måste verkligen... Alltså, han, han, han Vad heter det? Hans tiden passerar ju egentligen bara genom att han tränar och, och på att spela alla de här spelen som är Holidays favoriter. Han tittar på alla filmer. Alltså verkligen bara pluggar, pluggar, pluggar, pluggar för att försöka kunna hitta ett kryphål liksom. Mm. I filmen så ser inte jag det. Någonstans. Mm. För du börjar med att han går och... Se, alltså, han bör, det börjar väl i stort sett med att han kommer in i Oasis han träffar Age. Det är dags för ett race. Okej. Okay tänker jag. Men okej, okay, ja, men det kan vara en intressant eh, take. De har kommit fram till första utmaningen. Visst, det kan jag väl köpa ändå. Men att han överhuvudtaget skulle ha råd att vara med från början köper inte jag. Nej. Och att han dessutom skulle kunna parkera sitt arsle i alltså i eh, en DeLorean, det första han gör. Den är jag inte med på. Den är jag inte med på eftersom att han... I, vad är det han beskriver i boken? Han, han till och med lånar pengar av H för att ta sig till typ världens sämsta, alltså ta sig till ett ställe där han faktiskt kan få springa runt och slå ihjäl. Level 0-Critters-typ mm. för att kunna samla ihop lite, lite, lite, lite pengar för att göra någonting med. Typ. Ja, han, eh... och det tycker jag De ja. missar totalt i filmen. Ja, men det håller jag med om i boken för att rätta det, jag som har lyssnat så mycket. Allt ju skjuts av I Rock. Ja, ah, ah, nej, just att han använder sig av ja. ah, Sorry Fall, det glömmer ja ah, Exakt. Ah. <laughs> eh, men absolut, jag håller exakt med där. För i boken, han nämnde han har ju sett Level 1 Bronsvärde, eller någon sån här, Lederal ja, precis. Så här ingenting. Han har inga pengar alls. Nej. Han har fått följt med Age någon gång när Age bara åkt runt, men han... Ja, men det var det precis. jag tänkte. Ja, samma. Ja, och precis. sen har han, ja. han fick skjuts av iRock för att döda lite. Han har några XP, men inte mer än det, liksom. Precis. Och absolut. Precis. Att han har DeLorean direkt i början, det är ju bara för att de ska kunna göra det där med första nyckeln. Jo. Det racet var snyggt, det tycker jag. Det var en cool grej. Det var ju inte riktigt vad jag såg fram emot. Jag, jag hade ju hela det här varför jag säger att jag inte gillar den här filmen, alltså vad de gör i filmen, det är ju allting jag inte vill ha, är för att jag hade ju heller sett det här som ett äventyr en äventyrsfilm ja. att de gör lite mer som Dungeons så att han går och slåss, liksom så här jättebest kan det vara går och slåss mot eh, monster och sånt där och kommer fram till en arkade och bara spelar men så var det ju på 80-talet om man på, kollar på gamla filmer det var jättebäst. Man använde liksom man gjorde det någon slags skön story och så kommer fram till slutpunkten. Det var så här kul att se men det var jättebäst gjort. Jag hade ju hellre sett tagit den, men det är ju det också hade man väl väntat tio år så hade det varit snyggt för då hade vi haft teknologin mm. och allting. Så jag tycker bara det här var ihopslafsat och man tog den tråkiga delen. Men och en del av är ju just man var tvungen att använda nycklarna så var man tvungen att ha vissa grejer och då hade han mer pengar än vad han egentligen skulle ha och det störde mig också ja. faktiskt. Exakt, exakt. Och sen då, eller alltså just för att eh, jag dök upp faktiskt en referens i huvudet, eller en referens sen snarare så här att jag hade nästan velat sett det lite mera som National Treasure. Okej. Okay. Alltså just det här stuket. Det går ju faktiskt att göra en, precis som du sa, ett äventyrsfilm. Mm. Där du faktiskt ska leta efter lite, lite ledtråd där du ska försöka klura dig fram. Alltså lite Indiana Jones. Alltså lite så. Lite mera så än det här rent ut full-on action. Som, i stor, det är som väldigt stora delar av filmen bygger mm. på ändå. Jo, men... Och sen liksom... Jag absolut inte tycker om. Det var hela rebellstyrkan. Gruppen ska inte ha träffats. Alla ska hålla sig för sig själva och hela det där till slutet. Det är så jag mm. ville ha det och det är så jag ville se det. Men så var det inte. och Det värsta av allt, direkt det säger de ju slutet, i boken har man en regel. Man jobbar inte i en klan. Sista de säger i boken, vi är en klan. I helvetet eller? Vem fan? Åh, ska... oh, vad jag blev. Det, det... det stödde mig så. fan. Men det är för att jag älskar boken Men han säger, ja, men vi delar pengarna för vi är en klan. Nej, ni kan dela pengarna. Det är då fan inte en klan. Det stödde mig så jävligt att han nämnde. Ja, men det, det, det, det köper jag också. För det, det är det som du säger, det chattar han ju om. något fruktansvärt i boken. Mm. Om jag inte kommer ihåg helt fel i alla fall. Det var en stund sedan jag lyssnade faktiskt. Men det, det kommer ju upp i alla fall en tiotal gånger. När de både han, både Percival och Artemis säger att nej, nej. Nej, nej. Klan är ingenting för nej. mig. Och han sitter till och med... Alltså de pratar ju till och med han, Percival och Age emellan. Att det är så här... Det, vi, nej, nej, vi, vi jobbar inte tillsammans. Däremot så kan vi såklart kanske throw a bone till den andra liksom, om det är så att vi skulle kunna komma på någonting men vi är inte en grupp som gör Nej. det här utan vi är två separata människor som gör det men vi är ju bra vänner, mm. så är det ju bara Men det är ju, vad heter han Daito och, heter han ja. och, Precis. och Daito de två jobbat att köra tillsammans, det är det enda mm. de andra har ingenting med varandra, ja. förutom att de hjälper varandra i slutet, men de är ingen klan, de delar på pengar och det och det tyckte jag också var lite synd att både Daito och Shoto, att båda överlevde, tyvärr. Jag hade ju hellre sett att det, man tog det här mörka för Sixers blev alldeles mörka. mörka. De pratade hela tiden, de snackade här och han jagade med pistol och sånt men det blev alldeles för mycket gullig gull jag kände aldrig någon riktigt hot. Hade en av dem varit tvungen att försvinna ja men då hade man ju fått det här. Oh och shit, det här är ett ont gäng som man får i boken men det får man ju aldrig här. Nej, nej. Lika så då när man ska nu ta den, den, den mörka biten, när man saknar, é, när han och äh, när han blir, har klarat första utmaningen eller första uppdraget, mm. hamnat på scoreboarden och blir kontaktad av äh, IOI, vad heter mm. andra? Eh, Sorrento. Mm. Sorrento, Sorrento, och får den här äh, ja, virtual reality tornen på hans kontor mm. där och blir hotad. Så tycker jag att det gick jävligt fort. Mm. I boken är det alltså den geniala, genialiska, alltså den är helt genialisk hela den scenen. Mm. Jag kan se den spelas upp framför mig i huvudet när jag lyssnar på den. För det är verkligen, Parsifal går runt där, är verkligen klockren. Alltså han är badass to the bone, verkligen. spelar på, spärrar på, liksom verkligen så här. Alltså jag, jag är bäst i världen. Jag har precis lyckats med det ingen annan någonsin har gjort. Du har ingenting att ta mm. på mig. Det är ingenting vad du kan säga kommer att liksom bita. Och så kommer vi till när, när han bara i stort sett så här. Ja, ah, det var ju tråkigt. Och så trycker han i stort sett på knappen och spränger vad heter det, hans husvagn. Eller den ja, stäcks. Och jag bara så här, vänta nu, vad fan? Det ska ju vara värsta uppbyggnaden här. Det ska ju liksom vara, han ska ju så här. Åh, oh, vad tråkigt om din mamma och hennes kille skulle helt plötsligt försvinna mm. eller någonting. Alltså det ska ju vara en uppbyggnad här. Det ska ju inte bara vara så här. Åh nej men synd, du vill inte hjälpa till. Mm. Pang! <laughs> Vad sa du nu då? Typ. Det, så här, det kändes inte alls som... Man hade kunnat gjort det mycket snyggare tycker ja. jag. Verkligen. Men det är som i samma scen där han säger liksom Ja, på ett villkor börjar jag jobba för er. Om du får sparken och jag tar ditt jobb. I boken beskriver man, beskriver man det. Att han blir jätteorolig och bara bekräftar det. Liksom. Och bara, de säger ja. Och så här men jag ha bara. Här var det verkligen stone face bara. Och brydde sig ja, inte. Och det, det var, var lite jättesynt. Süff, det håller jag med om. Det, var faktiskt, det är också en bra scen i boken. När han bara säger, ja, jag vill ha så här mycket. Jag vill att du får sparken. Jag ska ha ditt jobb. Ditt kontor eller vad fan det är. Han på som mm. satan och precis som du säger. så Sorrento liksom så här. Äh, äh, ja, mm, i stort sett. Vad jag ser framför mig är i stort sett att han gör som den klassiska FBI-grejen. Han håller upp fingrarna mot örat för att höra vad typ chefen säger ja, i örat precis. på honom och bara så här Ja, de de tar det. Mm. <kör> det är okej. Okay, vi kör. Typ. Ja. Det, det, det är synd för det är så pass... Det är sånt som skulle kunna bygga filmen mycket högre. Alltså det är så här bara små, små, små, små grejer som skulle kunna få allt, alltså få stämningen att byggas mycket, mycket bättre. Mm. Jo, men sen det är mycket, boken är ju bra mycket bättre som hela med <hör> i slutet med, vad heter det, den här eh, skölden, hur den sänktes. Det skulle man kunna göra så jäkla mycket häftigare också, göra det riktigt gott. Mm. Man gjorde det okej, okay, men det var inte absolut lika gott som i boken. Eh, Någonting som störde mig enormt i filmen. Det var kärleksintresset mellan eh, vad heter det? Artemis och eh, Percival i dansscenen. Ah, Percival okay. har ju aldrig varit bekväm. Han har ju alltid varit too much och lite creepy mot Artemis. Men där på ah. liksom dansscenen det var ju bara pinsamt. Han bara jag vill kösa dig och ditt och, och, han, och jag tror att typ man säger väl där bara men jag älskar dig. Och hon bara, nej det gör du inte. Och, sen, och det, då har det gått så här. Ja, hur snabbt som helst i filmen. Och sen börjar de skjuta hux flux, Och istället för att bli sig om fighten så börjar han fortfarande hålla på gnymot henne och bara, hör ut vad jag sa? Jag älskar dig. Hallå, du har blivit skjutet, av fram ett vapen och skjutit. Vad fan är det för dålig jävla scen? Jag tyckte det var så jävla ja. dålig. Det kan man inte hålla med om. Det, det, är, det är en konstig mm. scen. Det kan jag absolut köpa. Det, det, det är bara underligt vad mm. som händer där faktiskt. Men det är den delen. Sen, och sen... Om vi då ja. ändå ska gå in på det. Artemis. Mm. Det stör mig som fan. Det är som, jävla, det är som en nagel i ögat. Varför ser hennes avatar ut på det viset? Ja. <laughs> jag, alltså, i boken så är... och, och jag vet inte om det är en sån grej som även det anspelar på eh, lite på deras karaktärer. Alltså, alltså på deras hur de är och mm. så att, att i boken ser är ju Artemis ser ju i stort sett exakt ut som hon gör i verkligheten. Mm. Bara det att hennes det är inte ett är, det är levefläck som hon har i ansiktet är bortskuddad på hennes avatar. Mm. Och jag får för mig att Percival ser också i stort sett ut som sig själv, fast lite snyggare, lite mm. bättre. Så hans karaktär köper jag, hans avatar köper jag bättre än vad Artemis gör. För att, eh, varför skulle hon vilja vara en elva? Eller vad det nu är för någonting hennes karaktär är för ser någonting? Ser som en blandning mellan elva och jävla fisk. <laughs> ja, men exakt. Jag, jag tänker typ lite Abe Sapien och en blood elf från Wo Wo ja, typ Det, det jag är så här det, ser konstigt ut på något vis. Det, det, jag, jag vet antar att det kanske har att göra lite grann med att det är CGI eller att det är mm. alltså det är enklare att göra någonting sånt för det ser konstigt ut om man ska försöka göra någonting som ser verklighetsbaserat ut eller verklighetstroget ut men då hade man kanske kunnat gjort det lite mera som Parsivals avatar alltså just faktiskt se mänsklig ut men ge det en liten twist. Mm. Hon ser ju inte mänsklig ut skulle jag vilja säga. Men alltså jag tycker inte någon av karaktärerna Age, Artemis eller Percival jag tycker inte någon av dem ser bra ut om jag ska vara helt ärlig. Nej. Alla störde mig när jag såg dem första gången. Jag bara, men vad mm. är det Och så var genom hela filmen jag bara, med ja, men fine, design är gjort det, men jag tycker inte någon av dem är snyggt. Jag kan inte se hur någon skulle välja att vara en sån avatar i ett spel. <laughs> För det är lite samma där, alltså just anspelandet på det jag pratade om tidigare, att han inte har några stålar. Mm. Hur, för jag tolkar hans avatar som alltså, tatuerad, alltså du fattar vad jag menar, utsmyckad mm. med, med det han har, alltså hans blåa färg eller vad det är, hans mönster och allt det, det hade jag kunnat köpt om han hade fått senare i filmen, mm. om det alltså så här, när han får stål, för det, det gör han ju även i, i boken. När han väl klarar första utmaningen får lite stålar, då går han ju batshit crazy, precis som han gör i filmen också. Men jag hade velat ha sett honom mycket enklare i början. Han är ju redan hipp och häftig i början. Ja, typ. precis. I boken säger de liksom, han, det är ju liksom, han går ju runt i Tomb of Horror och plockar på, ja. kommer in i ett stort sal med pengar och han plockar på sig så mycket han kan till sin är full. Ja. Och liksom, det är så han får pengar. det Här, precis som du säger, han har DeLorean. Han ser cool ut. Han kan ändra sin frisyr mitt i allt, utan problem. But, nej, du ska vara liksom skit. <laughs> lite och skit, lite så här. Du ska ju vara billig. Det är han inte här. Ja, exakt, exakt. Eh, men då för att gå vidare. Age kan jag hålla med om. Det stör mig också lite grann, för att jag Jag har faktiskt inte sett Age framför mig mm. riktigt på något vis. Så att, den funkar ju, men jag fattar inte varför man valde att göra honom på det nej. viset. Alltså. Ma, ma, det ser lite konstigt ut nästan, för jag tycker inte den där jävla robotmagen eller vad det är har för någonting går ihop på något nej. vis. Det äh, äh, är hellre gett honom typ en alltså kört mera stuket på en protes eller alltså ge honom någonting mm. så just för att anspela på hans otroliga meck eller vad de nu ska, kodning är det väl egentligen men alltså i filmen ser det ut som att han är ett underverk med en skiftnyckel mm. typ. Och då, nej, det känns lite konstigt att han helt plötsligt ska kunna bli, vadå, två och en halv meter mm. hög och Ja, ett hål mitt i magen. Det är så här okej. Okay. Men, bok... men i boken beskriver de honom som en svart hårig hunk Liksom vältränad, ja. lång och allting. Och liksom, då hade jag heller sett något att det håller med en fet armor. Bättre än det här, ja. för den här ser ju eh, Age-filmen sitt dumme huvud ut. som du säger, de har hål i magen. <laughs> det enda som är bra, det ja. är den här scenen som de gör faktiskt riktigt bra. Och det är ju. The Shining, som är riktigt kul. För då gör de roliga grejer med den. Men det blir ju bara, det är en töntig scen som passar ändå roligt för de gör någonting roligt med det. Men resten av filmen ja. irriterar mig så in och helvete på den karaktären för jag tycker inte den passar in någonstans. Nej, nej det, det, det köper jag. Dock, ska jag säga, älskar jag Age, alltså skådespelerskan. Ja, när verkligen. Ja. Ja, för det, det, det inte fram. jag slog ändå huvudet på spiken. För det där funkar det. Det är riktigt snyggt gjort. Riktigt bra jobbat. Mm. absolut Men sista som jag har egentligen bara att bara säga, det är att jag skulle vilja att de tar bort helt och hållet rebellstyrkan när de träffas och på. Det, ja. det, det behöver inte vara där överhuvudtaget. Det passar inte inför fem öre. Ta bort det helt och ha mera det kan vara till och med random scener bara i spelet. Mer mm. I faktiska spelet. Där man bara kan gå runt ja. och ha så här lugn tid. Där de kan gå runt så man kan få se lite olika karaktärer. För nu varje gång man var i spelet så var det hekt, så här, jakt hela tiden. Det ska hela tiden hända grejer. Det var aldrig så här. Andas ut. Kunna fokusera in. och Men ser du vem jag ser där? Ser du där? Utan det var hela tiden. Och hela det rebellstyrken var så jävla onödigt att den behövde inte finnas där. <laughs> alltså jag älskar hur man kan sitta här och bara komma på hur scener skulle kunna vara bättre. När man faktiskt har fått... Ett. Jag hade aldrig kunnat allt aldrig hade kunnat, hade aldrig kunnat suttit och fantisera ihop det här ha ha ha ha ha ha hade ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Går alltså verkligen smyger in. Sitter där och dubbelkollar med kartan 10 miljoner gånger innan han tar ett steg för att verkligen ta sig runt I alla hinder och allting sånt. Det, ja, det hade varit så grymt. Så jävligt. Men det grymt. var det första när jag hörde att det skulle bli en film. Det var det första jag tänkte på. Det här är en äventyrsfilm. Precis som du säger: det är ju en äventyrsfilm. Ja. Och allt sånt där. Men det ställer ju om en actionfilm och gör. Det inte ens bra, det som håller upp det är att den är rolig, den är skärmig. Det är en hel del karaktärer som finns nutid som man sitter och tittar på Men det är ju inte vad jag ville ha för fem öre i Ready Player One Det hade jättegärna kunnat vara ett annat namn och hållit bättre Så kunde jag ha fått min Ready Player One Men nu får jag godta med det här och kolla om den För som sagt, det är en underhållande sci-fi-film Det är ju inte min Ready Player One, inte för fem öre vi vill vi nog försöka sammanstråla det här så vi kollar på det till tillsammans en gång till. Det skulle vara kul som fan att få höra vad vi båda två tycker efteråt ja, faktiskt. Det när den kommer ut så. Jag har en jag har en grej till som jag skulle vilja kolla ja. med dig. Eh, hur reagerade du på hela det här är en massive spoiler skulle jag vilja säga men hur reagerade du på hela one-up-grejen? Eller extra livs Delen. Jag tyckte det var ganska skön ändå. Jag gillade det de gjorde med Morrow där. att Istället ja. för att göra honom till också en trollkaraktigt så gjorde man det till honom för det, mm. det såg inte jag komma. Nej. Jag hela, inte jag heller. Kan jag säga. tyckte hela den idén var skitsmart. Så fort han flippade pengen då, kom jag, då märkte jag exakt att jag bara jag vet vad det där är för peng. Men det lockades aldrig att det var Morrow som skickade pengen till honom. Men jag fattade på en gång ja. att det var den pengen. Och det tyckte jag var snyggt. För det fattar jag inte alls. Jag känner mig så jävla... På ett bra ja, ja. sätt. Jag alltså, känner mig så jävla grundlurad i slutet av mm. filmen. För jag, bara så här, för jag satt till och med och tänkte när vi närmar oss klimax i slutet där. Och bara så här... Men vad fan? Han har inte spelat Pac-Man. Vad satan ska hända <laughs> nu? Hur fan ska de få ihop det här? Det kommer jag aldrig... Vad, hur löser de det här? Vad, vad är det för konstig jävla skitlösning så att jag faktiskt tänkte i biografen. Ja, ja. Och, så, och när de droppade den så bara Åh satan Fan vad snyggt gjort mm. Jävlar vad bra för det var verkligen en sån här grej som svush rakt över huvudet på mig. Ingenting jag tänkte på Nu tänker jag på det så fort jag, alltså, Nu tänker jag direkt ja. på det Men skit skitsnyggt gjort för att jag boomade det totalt mm. i början. Eller ja, när det hände ska jag säga. Nej jag så att det var Jag fattade det på en gång för om hade det varit mer pengar då hade jag ju inte fattat det. Men när han sa här i isa quarter där. Ja. Tack vare att han sa det. Det då reagerade jag starkt. Men annars nej men jag tyckte det var snyggt och hela moro grejen och allt i spelet tyckte jag var för det mesta bra. Det var ju det utanför mm. som störde mig. Och ja. men jag gillar liksom det de gjorde med holiday och allt. Han i filmen tyckte det var skit bra Jag tyckte allt det passade in mm. jättebra. Jag skulle vilja kanske lite mer men jag tyckte det var bra allt sånt där. I rock Guld i filmen. Han är ju typ oh. ingenting i boken. Men bra i filmen. Han är ju så jävla skön. Det är ju alltså, någon i boken som jag stör mig på. Något fruktansvärt. Så är det ju mm. Irock. Han är bara irriterande. Dryg och bara förstör allting. Han är ju ändå en ganska stor pl plotpoint i ah. boken. Alltså som får allting att bara braka lös. Helt och det. hållet. Och iRock var också samma sak jag tror jag till och med klappade till det när, jag började, när, jag förstod, när, det liksom, när pengen trillade ner och det måste ha varit typ en och en halv timme in i filmen bara så här. nu vet jag vad jag känner igen namnet ifrån Åh, varför har inte kopplat men det tyckte jag de gjorde jättesnyggt att liksom att, att sätta in honom på eller ändra honom på det viset. Det tyckte jag de gjorde jätte, jättebra. För det, han varit en mycket bättre karaktär ja, i filmen tycker jag nästan. Jo, än i och han passade in också, för till mig tog det till dans när de var på diskoteket. För då satt sa ja. han och så började vara lite mer med honom och det tog ju några sekunder så bara Fuck, det, det är ju iRock. Hur fan kunde ja. jag ha missat det? Men det är för att de har ändrat karaktären. Totalt, det är bara namn när de har behållit. Ja, ja, exakt exakt. Nej. Men jag tycker filmen var okej, okay, den var bra sci-fi tv film tv-spelsfilm. Ja. Men det är inte någon, det är inte en ready player one film om jag säger så för jag tycker inte den är, den är inte lik boken och boken är så ta med fan så mycket bättre. Men jag skulle säga så här att har ni inte lyssnat på boken eller läst boken, gör inte det gå och titta på filmen. Om ni nu, alltså om ni ska välja en mm. av dem så boken är skitbra. Filmen är jättebra, men tänker ni kolla på filmen? Kolla på den bara eller kolla på den först? Mm, jag skulle säga först. För ni, kommer få ett bättre, ni kommer få en bättre upplevelse av mm. den, tror jag. För annars kommer ni bli bittra som jag och Nico här. Och bara sitta och vara muttra under mm. biobesöket. Och det är inte eh, jag skulle säga, ska du bara göra en grej? Lyssna på boken. Ska du, gö ja, ska du göra båda? Kolla först filmen, precis som du sa. För du kommer uppskatta filmen mer Men du kommer uppskatta boken ännu mer Efter att du har hört det För boken är så jävla mycket bättre mm. Ja verkligen Men ljudboken eh, måste man ju lyssna på om man inte har gjort det Men eh, jag känner, vi känner oss ganska färdiga där va Ja men det tror jag ja, men Jag känner mig rätt nu. Jag har fått ranta loss på det mesta som ja. jag har irriterat mig på Ja nu var det ju ett tag sedan Det är inte först heller Men jag tror vi har fått allt som vi ville få fram i alla fall Ja men det tror jag. Om inte annat så kanske det kommer en uh, liten revisit när vi har kollat ja, på till. Men nästa film vi kommer köra på så här det blir ju uh, Avengers Infinity War den 25e kommer det så yep. vi får se när vi går och den. Men det blir någonstans där mm. och då kör vi en till spoilercast. Men som sagt tack så mycket för veckans avsnitt så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött.